Torej, dobrodošli na okrogli mizi oziroma na razpravi o razmerju med vero in razumom, kot smo poimenovali ta večer. Zadeva nastala pač za nekakšno sodelovanje, gre za neke vrste sodelovanje med zofinimi, študenti, filozofije, študenti, teološke v Mariboru, verjetno precej svoje vrste sodelovanje za mariborske razmere. Uh, ampak izgleda na to, pač, koliko ljudi se danes tukaj zbralo, da gre za eno tistih vprašanj, ki je definitivno potrebno uh, vedno znova odpirati. Ali pa vseh začeti odpirati, skratka nekako izgleda, da nam bo danes to uspelo odpreti. Uh, skratka, jaz pozdravljam na naše goste. Hvala, da ste se pač odzvali našemu vabilu. Uh, in uh, na začetku v bistvu bi želo, pač čisto nakratko Čisto na kratko nekako predstaviti, o čem sploh želimo danes tukaj razpravljati, o čem se želimo pogovarjati. Zdaj, sam naslov vera razum se verjetno marsikomu zdela zelo odprto zastavljen naslov, ne povem, da gre za namerno odločitev, da bomo izbrali ta naslov, kajti nekako želeli bi razčistiti, koliko je dejansko v tem razmerju med vero in razumem neke prave napetosti in koliko se je mogoče le dozdeva. Seveda bi želeli nekaj reči tudi o aktualnem stanju, ki trenutno vlada med tema dvema pojmoma, če smemo tak reči, ko se nekako zdi, da se ponovno konflotirate v še všem političnem in poslednjih svega družbenem prizorišču. V odnosu, do razuma, je vera predmet neke sodbe, presojanja in le od vere je odvisno, Pa tudi od fleksibilnosti, razuma, na kak način je kdo pripravljen eh, sprejet oziroma zavreči in mu da to izmenjati. V pestimološkem pomenu besede, se pravi spoznave, se vera ne zvaja na verovanje v nadnaravne sile, temveč v vero, v resničnosti neke sodbe. V zahodni filozofiji, pač mesto razuma, eh, kjer je mesto razuma nekako seveda privilegirano se ga razume kot objektivni rezultat neke dialektike analize oziroma študija, temu bi lahko rekli nekega znanstvenega postopka. Zdaj vsi poznamo zgodovino v toliko, da vemo, da nekako z nastopom racionalistov 17. stoletje je prišlo do velike erozije razuma na pram veri, se pravi, vprašanja so se postavljala pod, pod nekakšno kritiko, Dosti teh uh, vprašanj je bilo izvanih na ta način, da, je, da so ta sve vprašanja problematizirali in potem sposteje še seveda tudi nekako spodjedli oziroma porušili. Al pa vsej, bom rekel, nekaj, nekaj dvomi je bil zasejen. Uh, zdaj, vsem tem, tu sem pač navrgal spraven tiste osnovo, nekako to osnovno razmerje, ki me v prvem uh, pogledu najbolj bije v oči, Zdaj v tem se pravim, kako dejansko vsak posamezni od naših gostov oziroma uh, kako njihovo razmišljanje glede tega razmerja, uh, kakšno je to razmišljanje, uh, to bom dejansko prepustil vam, da pač poveste morda kaj več o tem. Zdaj za začetek morda bi želel samo predstaviti te naše goste da če se ne bomo tako gledali, kaj, da se ne poznamo. Ne? Uh, zdaj uh, na levi strani imam tukaj gospoda Marka Uršiča, uh, doktor Marko Uršič. Redni profesor za logiko in filozofijo narave na Filozofski fakulteti v Ljubljani, potem gospod Bojan Borsner, redni profesor za filozofijo in metodologijo znanosti na Filozofski fakulteti v Mariboru, Potem na moj desni, je tukaj je Tomaš Strgar, kognitivni filozof, trenutno se ukvarja z doktorsko disertacijo na temo. Aha, gospod Kovačič je prišel. Ne, ne, ne, Torej, gospod Srgard, trenutno se ukvarja z doktorsko disertacijo o pojmu razmišljanja, tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani. In pa gospod doktor Robert Petkošek, je docent za filozofijo in potekanje na Teološki fakulteti v Ljubljani, samo te? Tako je, ja. torej, še enkrat lepa hvala vam za to, da ste se pač odzvali vabilo. Zdaj je nekako moj namen je bil, se pravim, kot se verjetno ste verjetno že ugotovili, jaz nisem nekako zauziran na situacija je pač takšna, da očitno e, manjka tudi takšnih ljudi, ki bi to počeli. Tako da sem nekako e, na nek spontan način poskušal svojo vlogo tukaj e, uveljaviti kot nekoga, ki je poskušal pač smer pokazati, kam bi se danes ta debata lahko razvijala. Jaz sem pač zastavil nekih pet, se pravim, časa, verjetno ne bo veliko, mi bomo poskušali tudi v roku ene ure a pa nekaj osnovne postavke glede teh vprašanj, potem pa ko seveda ste vključevale, pač se vključite v to debato in pač postavljate vprašanje čisto po svoje lastni presoji. No jaz sem se odločil nekako za naslednje perspektive, ki moč od resmiselne jih vzpostaviti na začetku in sicer sem temu rekel zgodovinska, spoznavna, logična, psihološka in religiozna. Te religiozni eh, bi pač nekako dopustil čas potem ob koncu predavanja, oziroma ob koncu, se pravi, To bo verjetno tista, tisto poglavje naše razprave, ki bo mogoče uh, lahko najbolj uh, pisano, pa tudi mogoče najbolj uh, bogato na nek način, ne vem. Uh, Za začetek pa bi pa želel, da, recimo, da poskušam zvedeti od vsakega od vas, kako, kakšen subjektivni odnos uh, gojite v tem razmerju, se pravi, čem se vam zdi, da je srž tega odnosa med vero in razumom oziroma sploh, Lahko govorimo o kakšnem odnosu, pa bi lahko začel kar gospoda da poskušate na kratko eh, nam pojasniti to vaše stališče. Se pravi, osebni odnos eh, do tako. tega razmerja, vera in razum. Jaz uh -huh. mislim, da je tudi pogojen z našim okoljem, v katerem kot slovenci živimo. Ne, sicer vsi, eh, tako rečeno, ena določena, morda več kot polovica, zlasti jaz tudi osebno ta katoliška tradicija. In v tej katoliški tradiciji sta vera in razum nekako iskala, ali pa so bivala v enem razmerju ravnotežja. Ne? In prav ta okrožnica, ki je pred leti išla, Jane Zapavlja druga, govori o veri in razumu eh, kot dveh ključnih eh, krilih, če se ne motem. Eh, čemer sta pomembno, pomembna tako ena kot eh, kot drugo krilo, kar pa ni bilo vedno in ni povsod v vseh izročilih. Če samo pogledamo krščansko izročilo nazaj, so bila obdobja, ki uh, je prevladovala. ta, kako ćemo reči, vera, ta versko starišče, nas kot je razumel, že v prvem stoletju krščanstva ne, poznamo tisto reklo Tartuljana, kaj ima Jeruzalem z Atenami, se pravi, kaj počnejo zdaj Atene tukaj na našem polju, Jeruzalemskem, vira ne potrebuje razuma. In potem, če pogledamo visoki srednji vek, Tomaža Kvinskega, povdarjajo, da to razmerje nekako enako vredno vere in razume, in če gremo potem še naprej v nemškem idealizmu, tam pa recimo razum prevlada nad, nad, nad vero ne? in mogoče je ta, ta razkolj med vero in razum nekoliko močnejši v protestantizmu kot pa v katolištvu. Torej, ena naravna pozicija katolištva je ravnovesje med enim in drugim. In to moja tudi moje osebno doživljenje starišče. Dobro, uh, moče biti spostor, ja. Jaz sem bil predstavljen kot kognitivni filozof. Ja. Dobro, mogoče ja, mogoče ne. Kognitivna filozofija mislim, da je dost pomembna zato, ker um, v bistvu edina uspeva ohranti z neposredne vezi z naravoslovjem ostale smeri so pač so Ampak to. Zdaj, vera in razum. Ne? Zdaj, v kakšnem smislu tukaj govorimo o veri? Ne? Če je to pač zdaj, nek sistem vrednot, ki je pač stvar neke, nekega kulturnega okolja, je to ena stvar, Uh, vera, kot eh, po drugi strani, je pa eh, vera recimo neka, neka, nek temeljen eh, odnos, eh, na katerem potem potem eh, razum gradi sploh, eh, kar pač gradi. Ne. In mogoče eh, recimo, da, če bi pogledamo vero etimološko, ne, eh, se navezuje na indoevropski koren vero ki pomeni resničen pravi, ne, po snoju oziroma tudi po, po, po kornju. Potem v angleško literaturo nekje najavlja true, true ne, kot pač pomen tega korena. In potem, če gremo še malo nazaj, je koren where, pomen friendship, trustworthy, true in tako naprej. Skratka, vera ima svoje paralele iz istega korena vleče nemščina, recimo VAR, ne? to je pač resnica. Ne? Zdaj sama resnica je spet, vsi vemo, kaj je resnica, ne? ampak je spet v bistvu problematičen, problematičen pojem, In, eh, recimo, Anto Kneževč, to je en hrvaški eh, filozof in filolog, eh, ki se ukvarja z eh, slovanskimi eh, oblogo slovanskih jezikov v filozofiji. Pravi, da varha je ima četiri lika: to so resnica, vera, pravda in istina. Ne? Zdaj, resnica se ohranja samo v slovenščini. Vera, recimo, je, tudi imamo slovensko besedo veren, ali pa v hrvaško, predvsem srpsko. Če je nekaj verno nečemu, ne, to pomeni, da je pač, da ustreza. Po drugi strani je, je Fidel Fides, Pist iz Grško, se nanašajo na indoevropski koren, to pregovoriti, prisiliti, oziroma v angleški literaturi. Sorodne, iz tega korena izhaja tudi, recimo, grški pejtho, prepričam, uverim, v pasivu pustim se pregovoriti, uveriti, sem uverjen, verujem. za slovansko jezikovno področje pa iz tega korena tvori besedo beda. beda. To je prevod anake, To je sila, potreba, stiska, pa tudi naravni z v dosvoda. Se pravi, objediti prvotno pomeni nekako siliti. Uh, glavbe, spet nemško, ne, je spet tretja varianta, se pa navezuje na, na koren uh, Levp, ki v slovanskih jezikih, pa tudi v ostalih, da ljubezen, ne, naprej te pojme. Uh, razum po drugi strani. Ne, Je spet nekaj, kar vsi vemo, kaj, kaj je, ampak spet je nekako težko povedati. Mislim, gre pač za, za neko diskurzivno obravnavo, za diskurzivno obravnavo pojmov, se pravi, gradnja, razum, gradi z jezikom. In razmerje med razumom in umom je v, v slovanskih jezikih precej jasno, se prav ta razpona poudarja razlikovalno sposobnost uma. Ne. Zdaj, latinščina in angleščina, je to, tukaj govorimo o racijo, ne, ratio, In izracija, recimo v slovanske jezike, je preuzet, iz od teh variant, je preuzet račun. Ne? Se pravi, računalnik se leže v bistvu nad latinski, pojem racija. Zdaj, če še tlele, še, še nemški damo, je v bistvu v s z angliškim understanding, ne? to je v, v, v, v novejški filozofiji, empiljistični filozofiji, uh, pišejo vsi knjige on human understanding in tako naprej, in to se pri nas ponovat prevaja uh, kot razum. Tok za enkrat skratka. Hvala pa, nispet Bošnjevič. Uh -huh. uh -huh. Jaz bi vse mu začel uh, z drugega konca. Vprašanje, skozi katerega se lahko pojavlja to dvoje ali v obliki opozicije ali v obliki dveh povezanih stvari, vprašanje odnosev do sveta. Jaz pač iz teze, ki je zelo, ki je, nekateri rekli, zelo najno. sploh tezi, ki je zelo učeni, filozofi, to tako. Ak, Moje izhodišče je, da je svet neodvisen od nas. Mi lahko imamo svoje predstave, mi lahko imamo svoje teorije, mi lahko imamo svojo pogleda na ta svet, vendar v končni fazi svet ne bi bil bistveno drugačen, če nas ne bi To je morda rahlo, tako kot bi rečeni, nekateri učeni filozofi na Mislim, da mimo tega ne možemo jíti. In stvada, tega, potem je vse tisto, kar običajno štejemo kot, ne vem, fizične aktivnosti na eni, kot duhovne aktivnosti na drugi strani, spadajo v ta svet. In torej, ni to nekaj, kar je tako nepojasnivo, tako težko dojeljivo, tako danec stran od vsega. Ta svet ima lahko različne sustavne elemente od, če se spomnite zapisov v Stari zavezi, od gora in voda, od zvest do ljudi na goncova, dreves in vseh živih biti, do artefaktov, s katerimi se običajno najbolj srečujemo vsak danem življenju. Ampak, seveda, kaj je potem tako in naslednji korak? Da iz tega izhaja nekaj, da ti naši upisi, ta naša dojemanja, ta, ti naši pristopi so lahko ali resnični, ali neresnični. In govoko sem pripričan, da ne obstajajo rivalske teorije, ki bi lahko bile hkrati resnične. To je fama. Teorija je resnična pa je neresnična? A mi vemo v tem trenutku, ali je ta resnična ali ni to je drugo vprašanje. Ampak zgodbe o neki vrste relativizma, o enakosti poziciji, o ne vem, Po smo rečejo, uh, imamo irrealizm, kar pomeni, da imamo, ne vem, zaradi različnega kulturnega vzadje imamo lahko različne pristope, te različne pristopje poizvajajo različne teorije in te teorije se lahko vsehkrati različne v isti stvari v svetu bla, bla, bla, bla. To ne drži. Torej, to je tista predpostavka, ne, na kateri se pravzaprav, To, če mor jaz lahko rekel, um, eh, razum, ki je hkrati vira. Ne, ne v kolega Stregarje prej opisvala ne, nekatere korenske pomene. V slovenščini včasih tudi vsemo pozabljamo, da je res, da slovenska vira je zelo blizu tega, veroma. ne. Res pa je, da je slovenska resnica zelo blizu stvari, res in da je ta etimološka povezava časih zamenja, zamenja odnos ne? in da se zdi, da vira nima povezave z pravim svetom ne? in da stvar in stvarnost nima povezave z resnico. to je tisto, kjer se vse za mene stvar postavlja drugače, kot jo običajno, Vse v teh eh, razpravah, ki so pogojene s stanje družbe, eh, producirajo, in to so te razprave, ki ti na predstavah o mnogo resnicah, o relativizmu in tem, sem, da je to zgubljena pozicija na ja. Hvala za besedo, tudi za pravabilo No, zanimive stvari so povedali predgovorniki, jaz bi šel pa kar in medija sredskot se reče, čeprav tudi drugi ste šli v vprašanju vera in razum, združljivosti in nezdružljivosti, ker to je tista tema, okrog katere se bo verjetno ta pogovor vrtel. Zdaj jaz bom to temo skušal specificirati ali pa na odnos med znanostjo in religijo. Namreč, če uh, postavim vera in razum, ne, težko jaz sodem o tem, ali je vera razumna, ali je nadrazumna, mislim, da ni nerazumna. Ne, se pravi, še zlasti, ker spadamo v tisti del, kot je kolega Petkovšek rekel v slovenske populacije, ki ni konfesionalno veren, se pravi, je to polovica ali maj, ne bomo zdaj o tem spekulirali. Sem pa, nisem pa ateist, sem pa veren na, recimo, filozofski način, ampak to na vse zadnje, zdaj ni tako zelo varno, mogoče v no, Ampak, lete zdaj vprašanje: znanost in religija. Tudi vera, seveda, ni isto kot religija. Ne? Religija je bolj versko, se pravi. Religija vsebuje ta pojem, tudi rituale, tudi, tudi vsaj, tako jaz razumem. Dač, ne? vera je nekaj bolj osebnega. Tako da bom govoril o znanosti in religiji, nam reč zakaj, ker tudi v prvem vabilu je bilo zelo posrečeno, moto prvega vabila je bil znameniti anštenov stavk, ne? na to sem se jaz nekako ujel tudi, ne? moram reči, zdaj to ni bilo potem naprej v, v, v drugem vabilu, ne vem zakaj, ne, oziroma v smo še kestirali. druga Aha, No, skratka je to znanost brez vere. Ne, brez religije, tam v Njemščini je religijon, se pravi. Znanost brez religije je hroma, religija brez znanosti je slepa. No kot verjetno nekateri vsaj bomo, med nami tudi nekaj pač filozofov, ne, je to parafraza znamenitega kantovega stavka, pojmi brez zoro, oziroma recimo, brez izkustvene podlage, če rečemo bolj preprosto, so prazni, Izkustva ali pazori, brez pojmov, so slepi. No, to je znamenit stavk v filozofiji in uh, iz tega stavka se da vskrat pač, uh, potem zaključi. Uh, jaz sem bil na, pač na par diskusijah, tudi v zvezi pred dvema letoma, z znamenito, ajštevno v leto 2005 in na nekem simpoziju, ker se je prav na to temo govoril. In uh, tam je bilo tudi kar neki teologov in filozofov ne? in je ta stavk pač nekako uh, bil naveden ne? kot uh, argument uh, za uskladljivost uh, znanosti in vere in samega pač iz najviše kot znanstvene inštance Einsteina, ki se je dosto pvaril z vprašanjem vere. No, ampak mi moramo se najprej pa poprašati, ne? kaj je Einsteinko to rekel razumu z religijo? Torej govorim torej znanost religija za religijo. In Einsteinovo pojmovanje religije bo bistveno, bistveno drugačno od recimo konfesionalnih religij, pa tudi od recimo, teizma, se pravi, od krščanstva in tudi od judovstva, on je pač judovsko, jud po pa recimo po verji. Torej on je govoril predvsem o kozmični religioznosti, di kozmičnih religioziteti. Ki jo je okarakteriziral kot sublimnost čudovitega reda v univerzumu, univerzum kot celota, vesoljni um, logo in tako naprej. No, zdaj je res največ od tu od Italije, njegova kritika, ne, ki je dvignjena tudi predvsej prahu. V letu 1941 v New Yorku na, je imel referat na konferenci o znanosti, filozofiji in religiji v judovskem teološkem seminarju, in to je bilo bolj objavljen v slavni reviji Nature, uh, je zelo ostro kritiziral uh, osebnega Boga, ne, v personal God. No, to so vprašanja, ki so seveda zapletena, ne, zdaj, po drugi strani vemo, da je Einstein govoril o tem, uh, da uh, Bog ne kocka in podobno, se pravi, porabljajo neke, vendar neke atribute, ne, ali pa uh, da Bog uh, je složivljen, ni pa hudoben, ne, in podobno, ne se pravi uporabljajo neke atribute, ki mogoče vendarle kažejo, da ta identiteta, Bog, bogaj in vesolja, neka panteistična spinozovska identiteta, ki je da osnova Einštanove vere, da nič izpopolna pred njega. Ampak to je zdaj neko dal zapleteno vprašanje. Zdaj, da ne bom predal, torej jaz osebno direkt povem, mislim, da znanost in vera nista uskladljivi. Zdaj, v tem lahko polemiziramo tako drugače, ampak če vero pojmujemo v smislu recimo, konfesionalne religije, v smislu kreščanstva, v tem smislu, kot je pojmoval Einstein, to je nekaj drugega. V tem pogledu je pač vera uskladljiva znanost. Zdaj, to ne pomeni, da je bodi si vera, bodi si znanost bliže resnici. Jaz ne govorim o tem. Jaz govorim samo o uskladitvi, o možni uskladitvi. E, zakaj mislim, da to ni uskladljivo? No, znanost bi bila uskladljiva z religijo, prvič pod pogojem, če, kot sem rekel, če to razumemo kot religijo neko, recimo, Einsteinovsko-kozmično religioznost, ne, se pravi, to je možno vrti. In po drugi strani bi znanost bila uskladljiva z religijo, ukolikar bi religija, se pravi, predvsem s tem mislim na razvedeto religijo, katere, ki imajo sve pač velike razvedete religije, imajo monoteistične, imajo svoje osnove v treh različnih, tako rečem, svetih pismih, ne, da jih zdaj ne naštevamo. Se pravi, ukolikar uh, bi, uh, pač, uh, to ni seveda zdaj noben, mislim, nobena, Želja ali kar ali recept, boh ne daj bo tako razmišljati, ampak popolnkar bi razumeli, to je zgolj pogojni, Popolker bi razumeli sveta pisma na simbolen način, da je to, hoči izključno simbolen diskurs se pravi, da tukaj ne gre za neke, eh, za neke zapise o čem, realnem, potem bi seveda eh, religija bila uskledljiva, se pravi religija, v tem smislu, kot jo razumemo, ne, recimo hrščanstvo, znanost. Ker potem se to ne bi nekak križalo. Če pa se ustraja na tem, da v recimo Svetem pismu vendarle obstajajo eh, poročila o resničnih stvareh, ki so se zgodili, recimo stvarjenje Cima, na začetku to mnogi teologi danes razumejo že metaforično, ampak predvsem tudi vprašanje čudežev, ne? vprašanje vstajanja mrtvih in te stvari. Te stvari znanostjo, pokakor pač to gledamo, uskladljive niso. Ne? To m, slepit o tem, da je to možno uskladiti na neki ravni, to ni. In hkrati pa masta tukaj znanost in religija nek skupen presek se pravi, kliče tako neki uskladitvi, ki se pa zmer znova izmika. Ne? Se pravi, to ni tako kot recimo, poezija pa matematika, ki da nimate, recimo, ali pa mogoče ni najboljši primer, ki nimate nekega skupnega preseha in sploh ni neke želje po uskladivanju. Ne? Zdaj, neka osebna možnost je ta, ki se mi zdi največkrat tudi pridel poštev pri vernih ljudeh, religioznih ljudeh, da je pač nekdo znanstvenik, recimo fizika, ne? Uh, in uh, da je v neki privatni sferi, osebni sferi, da je vero. Ne, recimo, da je kristijan. Ne. Uh, to seveda je možno. Ampak v tem primeru je, recimo jaz poznam kar nekaj takih ljudi, in v tem primeru je to razdeljeno ne, na dve neki sferi, ločeni sferi, ki se ne pokrivata. Zdaj, jaz ne govorim, da to to je posebno sestivna možnost in verjetno tudi uh, marsik, da je smiselna, ne? ampak to ne pomeni, da je religiozen diskurs ali pa recimo pač, uh, razvodeta verstva s tem mislom, ne? in znanost, da je to usklidljivo. To pa mislim, da ni. Torej, pa lepa, zdaj ten se to je tudi gospod Kovač. je Tako? A ja, zgleda, da res pa jaz svoje pa ne, da bi bil se tudi vam. lepo da ste se, se preč ozvali, prav bilo. Zdaj čik to mogoče gospod Kovače ne, ne pozna. Gospod doktor Edvard Kovač, profesor filozofije na Ljubljanski fakulteti katoliške univerzitet v družu. In še kaj, uh, recimo, da je to tisto na osnovne, še karecimo lahko moramo vedeti. Uh, v bistvu sem na začetku predstavim na kratko uh, celotno situacijo, uh, oziroma mramo neke moje osnovne perspektive. In pozval, skratka, naše goste, se pravi, vas, da na neko poskušate na začetku predstaviti uh, vaš osebni pogled na to razmerje. In da mogoče zdaj, če še niste, lahko še posebej ali če že imate uh, misli razdeljene. Ali lahko nadalje, če ja, poskušate na kakršen ja. svoje uh, ja. pogled ja. na to vprašanje, da priporočite svoje mnenje. Lepo večer vsem skupaj, kolege, lepo pozdravljam, se upravičujem. A ne. Uh, so tudi študenti, ki izredno študirajo in so ma. In pred tremi dnevi sem zvedel, da imam izredna predavanja v Ljubljani in sem na drugi drugič v Mariboru. Zjutraj sem bil za predavanje, večer pa za vas, za ta peten večer. Hvala lepa za povabilo. Ja, zdaj bom jaz seveda not upadil. Veste kaj, Me se zdi, da eh, tako kot piše v evangeliju, drugim se govori v prilikah, vam pa tako kot je. A ne. No, in če sem tako neposreden, zlasti, ker računam, da je ne več vnadiščo neto tukaj, eh, vam moram priznati veliko težavo, nocoj, ker v tem vprašanju ne vidim problema. Ne? Ja. Sem dolgo gruntal, kaj bi bil problema, ne? ampak žal mi je, jaz ga ne vidim, ampak smo pač različni ljudje in bom povedal zakaj. Ne? Veste, človek je pač več bitje, bitja, ne? danes na tablo risal pedagogom, kdaj je lahko stvar, kdaj je znanost lahko postavlja problem človeku, a ne osebnostni problem. Takrat, ko nastopi ideologija znanosti, ne? se pravi, ko je nastopi scientizem, izem, vemo, da vedno nekaj a ne ko znanost hoče nekako biti redukcionistična, vseobsegajoča in ko sebe razglasi za edino veljavni diskurs. A ne? Gotovo, veliko v začetkih moderne znanosti je to bil pogospojal, ta euforija. Odkrili smo uh, racionalni način mišljenja, ki se uklaplja za empirijo. Ne? In, seveda, uh, počasi pa je lep šlo tudi do streznitve, saj pri avtorjih, ki jih jaz uh, obravnavam. Je pa hkrati, hočem reči, vseeno ta euforija razsvetljenstva ali znanosti av Klerunga, naredila tudi teologiji veliko uslugo, se pravi, da teologija kot znanost je, več bo povedal kolega Petkošek, a ne je znanost v sui generis. In jaz bi bolj za ponazoritev, zakaj ne vidim problema, pokazal v dveh sferah. A ne? Predavam nekaj, ali zdaj tudi estetiko In vidite, bilo bi velik problem, če bi hotli vse umetniško ustvarjanje, inspiracijo, ustvarjalnost, ki je gotovo resnična, a ne se smo umetniška bitja, smo v tem prostoru, ki se mladi umetniško izražate. Bilo bi tragično, ko bi hotli umetnost razlagati za znanostjo. Bili so poskusi določenega sociologizma, bi tudi zopet ideologije ki se, vsaj nekater sociologizem je hotel za to uporabiti marksizem, pa mogoče marksizem tukaj ne eh, ker so hotli iz ekonomskih razlogov, a ne razlagati pojav, določi pojav ali pa manifestacijo umetnosti ali kulture. No, sam predavam bolj etiko in se mi zdi, da je etika veste vprašanje, odločitve. Ne? Etika težko rečemo, sociologija morale ja etika težko rečemo, da to je egzaktna znanost. Ne? Danes sem študente vprašal, kdo izmed nas lahko reče, da se ni izlagal. Jaz ne moram reči, da se v življenju nisem nikoli izlagal. Pa vendar etična norma ne laži obstaja. Ne? Se pravi, etika je normativna znanost in hkrati predpostavlja svobodo. Tako, če, če skušam biti malo dotipen eh, v znanosti, saj v tej egzaktnosti ni svobode, ali pa mogoče slučaj, mogoče določena izbira, ampak ni prave svobode. Znamo nutne zakone, a ne, kljub relativnostni teoriji še vedno držijo, ne, tudi tak ki skoči z, des, pade z desetega ali skoči z desetega na nastro, stropja, ko leti mimo petega, reče, da sliše vse dobro, ne, dolgo ne bo, a ne, se pravi, rezultat je nujena, ne, no vidite, v, v sami vernosti religioznosti je pa podobno kot v etiki je pa svobodna odločitev, gre pa za svobod, pa za odnose, a ne, ki pa verujem nekomu, verjamem, če imam z njim osebno odnos ali pa ga nima. Seveda zdaj, zdaj vidite, tu je pa zdaj zelo pomembna stvar, a ne, Vzor pomembna stvar, da pa tudi ta vernost ali a ne. Eh, kljub temu, da uhaja znanosti ali eh, ne želi biti vedno strogo racionalna, ampak hkrati ne želi pa biti antiracionalna, iracionalna in hkrati ne želi biti tudi nasprotujoča se znanosti, ampak zagovarja izven znanost ali pa nadznanost. Se pravi, da tudi virnost, tako če rečem a ne ni, ni proti razumu, ne, ni neumna, ampak želi ostati umna ne, ali pa nadrazumna. Ne. Se pravi, da vienosobnost e, išče smisel, ne. se pravi, da se vedno želi smiselno. Tudi odločata. No, in da lažje bomo to razumeli, če imamo religioznega izkustva ali pa osebnega religioznega izkustva z medosebnimi odnosi. Poglejte, mladi se srečujejo, zakaj se tekle odloča za fanta in se z njim zaroči. Ampak za to znanstvene razloge. Ne? Težko rečemo. Ne? Ni pa to neumna odločitev, ne? ni pa to nam z znanostjo. Se pravi, ampak ona vidi velik smisel. Tema, ne? in bolj mogoče v družinah da je kakšno drugo partnerstvo ponuja, pa pravi, bodi pametna, ne? bodi racionalnost odloči, prišla boš na dobro situacijo, ampak ona ta racionalnost ji ne zadostuje, ekonomska situacija v gledu družbe in tako naprej. Ta sociološka, morda, delno psihološka racionalnost To ni vse ona. Ne? Se pravi, ona išče nekdo smisel, ne? smisel, ki je, je globja. No in se mi zdi, če bi že želeli od kanta naprej, ne? če želimo iskati ne? smiselnost, pomensko legloznosti, vernosti, jo moramo vsaj v filozof, filozofski govorici iskati znotraj etičnosti, ne? znanost, svemonoško pa pustiti ne? in seveda No, ne, ne, ne, argumentom, proti dejstvom, pač ni argumentov, zakaj ne, a ne? in uh, se upam, da bomo malce se debatirali, ne vidi uh, hud. Torej, kolega Marko, mi da se dolga leta poznama in če smo kdaj imel, če tudi čez polnoči, da smo bili v Unijo, zanimive debate s njim, sem zelo vesel, da smo noce skupaj, a ne skupaj. Ampak tukaj bi pač rekel, da. Zdaj, koliko jaz poznam, ne nekateri verniki ali nekateri teologi, vsi razlagajo, a ne, svetopismo, metaforično, pomensko, teh, veliko, kreacionistov, fundamentalistov, protestantizem, radikalni, v Ameriki v to šov, ampak v Evropi, a ne, jaz ne poznam resnega teologa, ki tega, Svetega pisma ne bi razlagal metaforično. Ja. Lahko ja, samo repliko, ki sem, sem bil tega, nagovorjen. Tega uh, ja, i, lejte, metaforična razlaga Svetega pisma, to uh, seveda v grobem drži. Ne. Sam, uh, ta, recimo, ta varianta fundamentalizma v Ameriki, to je ekstremna varianta. Pa, če, da recimo, no, če kdo ne ve, kaj gre, recimo, da ne povemo par beseda. Pa še fundamentalistični interpreti, recimo geneze prve knjige, eh, biblične in prve moje sove knjige, eh, govorijo, da je bil res v šestih dneh ustvarjen svet, dobesedno v šestih dneh in da svet da je star vesolje da je staro šest tisoč let, tako kot se da izračunati iz Biblije in kot se recimo včasih izračuna. In sicer polna na, na vprašanja, ja, kako pa je to možno, da imamo fosile, recimo stare milijone let. Ne, odgovarjajo, da je to, to sta pa dve varianti. Ena varianta je, da je to hudič, ki je pač to nekak nam prčaril. Druga varianta pa, da je to ljubi Bog, ki lahko naredi vse, tudi to iluzijo te globine časa. To se meni, di, v bistvu verjetno, tudi vsem prisotnim teologom in eh, pač in kolegom se verjetno zdi noro. Ampak, po drugi strani, je, en problem je globli, ne? problem ni tako enostaven. namreč, Ta problem interpretacije, simbolne interpretacije svetih spisov, recimo zdaj judovsko-krščanske Biblije, ne? Stare in nove zaveze, o tem se je precej pisali, o tem je pisal Paul Tillich, o tem je pisal Kavid Vustaf Junk, o tem so pisali dosti drugi religiju, recimo v 20. stoletju, da, samo tri omenama. Zdaj, po mojem, je problem v tem, ne? do ktore točke je recimo v teh klasteh, ne? je Biblija metaforična, ne? Do točke, dobro rečemo, v redu, ni bilo tako enostavno na začetku, ampak kaj, kaj pa čudeži? A je res v bodu Lazarja ali ni, ne? Pa ste, jaz ne govorim za to, da bi karkoli spodbil tukaj, se, ne? Seveda, seveda je. Ja. Če dovolite. Ja, seveda je, ne? Seveda je. No, eko, in tu je ta upetost v realnost, ne? Seveda tudi stajenje in vse te stvari. Se pravi, in zdaj, recimo, davna, davna diskusija, ki se nekje vleče naprej od spinoze pa od humor, recimo, o čudežih, ne? Čudež, seveda, jaz si tudi želim čudežo, ampak dejstvo je, da fenomen čudeža ne, je z znanostjo nevskladljiv. To ne pomeni, da si jaz ne želim čudeža, pa nisem, recimo, ne. To, ampak v znanosti, recimo, če se vrnem k ne, on je izrazito kot znanstvenik največji 20. stoletja, ne, On je izrazito pač zavračil vsako razmišljanje o znanosti, ki bi vključevalo čudeže, o svetu, ne? o svetu, realnem svetu. Ne? Zdaj, tukaj je, je en problem. Jaz, da, bo, da ne bo nesporazuma, jaz ne govorim, ne licitiram zdaj znanost proti veri ali obratno. Govorim o pač problemu združljivosti ali nezdružljivosti tega. Ne? In moja teza je bila, da če bi bilo celotno svetopismo, vključno z Lazarjem a ne, in vključno z ustajenjem, če bi bilo simbolno razumljeno a ne, in vključno z rojstvom, potem seveda ne bi bilo nobenega problema. Ampak hkrati se pa dobro zavedam, da bi s tem svetopismo bilo zelo izromašeno v odnosu do vernika. In tukaj je vidim problem. saj se bomo še o ja, tem pogovarjali. Si sistem, problem, ja, pogovarjali. V čem je tu zdaj težava? Ne? V tem je težava, če bi, čutim tvoje težavo, v tem bi bila težava, če bi kakšen... In moja, moja težava. To se mi zdi, da, je, da je pač ja. realna težava. Vsakaj problem. Če se mi povedali, zakaj je problem? Ja. problem, za problem ja, no. Zato, ker imaš občutek, a ne? Da, mogoče, da te kakšen teolog ali filo, filozof, mogoče znanost želi prisiliti da bi uporabla teološki jezik. To je nemogoče. Se zna to se dogaja, če se do konca pobeva, ne? Ne, ne biti hudno. Znanost ne more reči, da je čudeš. Čudeš je teološki zraz. odgled pa lahko je eksperimentalna znanost, se gre teologijo. To je smešno. Smešno bi bilo, da bi rekla znanost, to je čudeš. Znanost lahko reče, stvari zaenkrat ne moramo pojasniti. To definiciji je ateistična. Ja, se pravi, ne, ampak se tudi povedi. bi rekel, nenavadne dogodke, ne, recimo, kaj zvem, vsakemu povema, ne, tu se poznamo, ne? če vas da na cesti srečam, pa vas ne poznam, to nisem, jaz, ampak moj brata, ne, imam brata dvojčka, ne. Dobro, on mi to razlaga, ki onkoloka, ne, pravi, imamo fenomene, ne vemo, zakaj se je to zgodilo. Po teoriji se ne bi smelo zgoditi, pa se je zgodija. Ne? Se pravi, kaj imamo? Tudi v zdravstvu imamo za nepojasnene stvari. Z nas vnik lahko samo reče, to se ne da pojasniti. A ne? Ni pa tu, kako hitro pa bi znanost rekla, to se pa ne sme zgoditi, bi pa znano sama sebe postavlja na načelo absolutnosti. Znanost pa po svoji naravi ni absolutna. Se pravi, jaz mislim, da težava v tem in tu maš prav, Maš prav, da je tu teologija grešila, ampak v 19. stoletju, ne prej. A ne? Se mi zdi, ker je hotla znanost prisili v teološki jazik. Kaj se pa metaforike tiče, ne samo nekateri moderni, vzaljamo crkvene očite. Ja, se to je čista alegorija, se so same metaforike, prva stoletje vsa krščanstvo, uh, literatura, visoka literatura je bila metaforična. Se pravi, jaz samo to predlagam, spoštujmo znanost, pustimo ji, a ne? da ima svoj lasni diskurs, a ne? in sem jaz zelo stroka a ne? do, do do teologov, ki vsiljuje znanosti svoj jezik. In celo teologija je samo kritično iznašla poema, kada je to naredila intimo, ta poem je konkordizem. Ne. Se pravi, da mora, bom vše eno anekdoto ne, kako ti kreacionisti razlagajo vesolni potop, ne, a, ampak tako meni se zdi lepa, ne, a, tako kot narativno. Ne. Zakaj, zakaj Pa so dinozauri izomrli, a ne? če pa noe, vse, vse žvalce se gor na ladjo. Imajo potem teorijo: da, ja, ampak ni moglo vseh dinozaurov, je samo velika jajca, gor pa niso. Potem so bili takšni valovi, da so se ta jajca razbila, niso pač dinozauri, oke to nadalja da ker tudi vedno to pa se šlo. Kaj za čudilo? Ja se se da sem da je ponazoril da prej ko ste govorili o tem konfliktu med znanostjo in vero, mogoče niti ne o konfliktu, ampak recimo o tej nekako neuskrdni religiji. Ne leta mislim da 84 je bil Ljubljana en kongres znanosti in ver med narodom. In tam mislim, če berete tiste tekste, to so bili tudi naši sociologi, znanstveniki akademiki pa sveta, več menje je tam bila ta stvar razjasnjena, ne, da gre za dve različni področji, ki imate obe pravico, se skliceva na, na resnico, se pravi, obe upravičeno težita po resnici, pa vendal je vsake na svoj način, to se pravi, čisto nič neoskladljivega ni, Da je nekdo vrhunski Einstein, znanstvenik in obenem tudi konfesionalno, osebno veren. E, to, glede tega, potem glede resnice, mogoče, eh, oprostite, če to rečem, eh, čutiti je eh, iz tega, kar ste omenjali, eh, eno neko enoznačno pojmovanje resnice ki ne bi pokroviteljske le poprosim. čem, no? Argumentirate. Um, Einstein, ne? Ja. Yeah. Ali pa mogoče ta znanstveni model ki tudi lahko gre do do do, do osebnega, oziroma do do enega, prvega, najvišjega gibalca, vidite karkoli že, Uh, to je, recimo, en pogled uh, sientističen, ki ima svoje korenine v uh, novoveški filozofiji. Je pa ta uh, pojem, ki je v novoveški filozofiji resnice, teoretični pojem, uh, res, pojem resnice nekoliko zožo. Če gledamo, recimo, sedmo knjigo v verniku Mahove etike, Aristotel tam lepo pove, ne, štiri vrste resnice so. Torej tehnična, filozofska, eh, znanstvena in tista, ki je pa zanimiva, je pa fronezis, ne se pravi ta praktična, eh, praktična resnica, ki pa ni vezana na neko teorijo, na neke znanstvene modele, ampak je stvar, eh, ki, eh, ki jo, torej resnica, ki se realizira, ki prihaja dan skozi praksis, skozi kot imajo nemci eh, izraz Handlung, slovenci bi lahko rekli ravnanje, se pravi v etiki in pa v politiki ne, po Aristotelu in tudi eh, vera sodi na to področje praktičnih resnic. Ne. Se pravi, čisto, vredno eh, in zlasti zakršanstvo, recimo zakršanstvo je značilno, ter toljan pravi, Kristus samega sebe ni imel običaj, ker z antične religije bilo značilno, da so bili da so to bolj, da, da v, v njih te pretenzije na resnico ni bilo. Medtem, ko krščanstvo in pa judovstvo pa izredno starta na vprašanje resnice. In je na krša, eh, eh, mislim, mislim, to ena temeljnih silnic, kar še... Ampak to, lejte, če dovolite, sej, o tem jaz sploh nisem govoril. Jaz nisem nič zažival resnice. To je bilo čist, mislim, to ste narobe čist razumel v tem. Malj besede. Jaz, jaz sem se samo vprašal. Ali je znanstveni pristop do sveta uh, uskled, uskledljiv? Ne? Jaz ne rečem, da ni uh, lahko paralelen. To sem tudi rekel. je lahko usporedno pač znanstvenik in osebno veren, ne? čeprav Einstein ni bil, ne? recimo, vsaj ne konfesionalno veren. Ampak so bili pa drugi, recimo, ki so. O to, vse v tem ni problem. Gre za nek drug problem, ki se mi zdi ključen. Ne? To sta dva, recimo, metodološka projekta, da tako rečem, iskanja resnice. In jaz se sprašujem, ali sta uskladljiva ali ne? In odgovarjam, da nista. Vsaj ne, če se razume eh, religijo kot eh, neko verstvo, ki temeli na nekem razodetem tekstu, eh, ki je osnova tega. Zato, ker prvzaprav potem znanost ne, in tudi razum, deloma, ampak predvsem znanost, nastopa hočeš, nočeš. Ne. Čas je rekla, dekla teologije, recimo filozofija, v redu, to je davno nazaj. Ne. Ampak Vse eh, religija pravzaprav prav za res ne potrebuje znanosti. Ne? Zakaj le? Ne? Dobar, potrebuje jo religiozen človek v instrumentalnem smislu, da gre k zdravniku, da ga pele avto in to dela znanost. Ampak znanost kot nekega odprtega projekta iskanja resnice, to pravzaprav, ni bolje, recimo teolog predvsem, ne, potrebuje eh, znanost predvsem, Zato, da nekako afirmira, se pravi v apologetskem smislu, da afirmira tisto, kar je že itak napisano v Svetem pismu ali pa v Koranu ali pa recimo ne vem ali pa v nekem drugem osnovnem. Zakaj bi prav, se sploh ukvarjal z znanostjo stališča iskanja resnice, če pa je ta resnica blaže razodeta in je tista resnica neomajna? Ja To je bil en del filozofoj, mojzejanski filozofi, mislim, da je 17. stoletja, ne? ampak tukaj mislim, da je tist problem resnice, kakšen je odnos, recimo, znanstvene ali verske resnice, ali sta te dve resnici dualistični in druga z druga nima tako kaj početi, se pravi, se niti ne dopolnjuje, da to je bil problem dvojne resnice v srednjem veku. Druga možnost je, recimo, in ta katoliški, ali pa to sem kot doveli, omentna, Da pravzaprav tukaj gre za eno resnico, ker po načelu resnica sama sebi resnici ne mora eh, nasprotovati, se pravi, verska in znanstvena resnica se dopolnjuje to v tem velikem pejzažu, ali pa eh, deželi resnici, ki vse sestavljajo en sam pejzaž, eno samo celoto, ne, ampak vsaka nekaj svojega eh, prinaša, eh, se pravi sodelujejo, dopolnjujejo to eh, celovito podobo. In potem pa mogoče tretji model znanstvenim pa verske resnice, kjer pa je resnica eno umno pojmovana in v tem modelu pa resnico, to je pa razsvetljenski model se pravi vera da, ampak v mejah čistega razvoja. Ja, to je zdaj predavanje ne pa del naše diskusije. Ne? Tako, se strinjam. Jaz bi se v bistvu tudi nekak uskusil prekin In pač spada spet to, kot neka debata med sodobno znanostjo in katolištvov. Ja, to v da sem Sodobna znanost je, je pač nek univerzalen svetovni pojav, v bistvu, ne, so pač to, to metodologijo eh, zdaj nekako povsod sprejeli, eh, med tem, ko po drugi strani katolištvo je veliko lokalna zadeva. Ne. Tako da jaz bil vseglih eh, tukaj poskušal na širše vprašanje vere, se pravi, eh, na, na viro, kot, kot, kot sem prej povdaril, pač v tem izvornem smislu. Tistega nečesa, kar je, kar je jasno, očitno, da je resnično pravo. Eh, zdaj, mogoče bi, eh, še jaz to etimologijo dosti opereram, kolega Bortner je rekel, da okay, tudi resnica se, se veže na latinski res, to ne drži. To je tisto ne drži, morate preveriti v starih slovarih, nisem si ne izmislil. Drugo je okay. tisto, kar kolega iz uh, no, kak, uh, Zagreba, ne je Ne, než uh govori, drži do neke mire, ne, ampak tudi njemu je ladan pokazal, da pač je bral samo en del stari zapisov in del pa ne tako da tle leve dajte pogled. Okej, okay, okej, okay, prav, etimologija je je iz problematična zadeva, ampak jaz to sem mislim, da je tukaj pač to navajam v osnovi, misem pa tudi skok govoril o tem v, v, v, v tem znamenitem etimološkem rečniku srbskog in hrvatskega jezika. Eh, ampak pustimo to. Zdaj, eh, mogoče bi se tlele še eh, malo replike na, na izvajanje kolega Kovača. Ne, pravi, da problem je problem, eh, ko se znanost razglasi za pravo in desnično, ne. Eh, diskurs, govorica. Diskurs, govorica. Okay teologije se je prej tisoč let razglašal za edinega pravega in resničnega. Ne? In v, pač v renesaciji je bila zadeva dost problematična. Znanstvene odkritja niso, niso šle skupaj več s crkvenimi dopami. In je pač crkva dost, kot vemo, dost žalčno reagirala na to. Ne? In Pa se vse so sort potem je pač Desetelj ponudil eno rešilno bilko. Pravno jaz nisem v, v, v tem odnosu, ne. se pravi, on je postavil novo metodologijo znanosti kjer znanost po kartezijanska znanost po kartezijanski metodi, ki je tudi osnova današnji znanosti, ta znanost več ne posega v, v stvari duha. Ne? Se pravi, imamo kartezijanski dualizem, res kogitans, res ekstenca in metodologija sodobne znanosti je bila postavljena izključno za raziskovanje res ekstenca, ne? Zdaj, če gremo tukaj še malo naprej. V znanosti ni svobode, prav tem naprej. Ne? V znanosti je vse nujno. Zdaj, celotni, to, to je problem znanosti, ampak znanosti kot pozitivne znanosti. Ne? Če gledamo zgodovino filozofije, nemška klasična filozofija je v bistvu ravno poskus izrazitve, pač na znanstven način izraziti eh, nek eh, sistem, eh, ki lahko zaobjame tudi svobodo. Ne? Eh, tukaj je še pol eh, to Hegel spelo zadevo do konca, ampak je to, dost, eh, to so dost specialne zadeve, ki niso široko tematizirane, eh, če izuzamemo marksizem. Recimo, marxizem je pač vemo, eh, samo nek obrat Hegla in marksizem je bil izjemno eh, vpliven, ne, predvsem eh, na, na vzhodu. In tudi recimo recepcija Hegla je bila v Rusiji izjemna. Ne, potem so se v 20. leti, v 20. stoletju, so to z, francozi eh, začeli resne imeti in tudi so bili eh, razlagali so v bistvu eh, francozom Hegla, Rusi, ne, kožer, Kojere, kor najprej misim, Rusi so imeli tudi tukaj eno vas eh, pomembno vlogo. Eh, to pa pa še mhm. mogoče eh, zdaj, da prej smo, ste govorili nekim, zdaj o čudežih in da čudeš in znanost ne gre skupaj. Zdaj je to spet vprašanje, za, za kakšen čudež gre in kakšna je vloga eh, samega čudeža. Se pravi, ak hoče nekdo nek čudež oziroma pač tisto nekaj, kar se je zgodilo neobičajno, eh, zakaj ga hoče uporabiti in kaj hoče s tem dokazvaš. Ampak eh, spet, če pač samo besedo čudež, ne, je v bistvu to ni nič tako grozen poseben, nekaj čudnega. Pač, ne nekaj, kar ni navadno, ne. Da to, eh, okay, ampak etimološko je to povezano, eh, tako da jaz bi rekel, klele eh, da je tudi eh, mogoče eh, vera eh, v, v znanost eh, marsikdai mal pre, preveč eh, pač preveč vere v znanost, no, to hočem reči. Seveda, vsako obdobje, zgodovinsko obdobje, nekako pojmuje dosežke svojega časa, kot tisto absolutno in tako naprej. Ampak nekaj, kar je mogoče poč se zdi čudežne in se pač ni pojasnljivo znanostjo, je mogoče se z eksperiment druge znanstvene metodologije ali pa tudi drugače recimo sama kvantna fizika vidite poznate precej stvari tam se v bistvu čudeži dogajajo, koč tam so stvari zelo čudne, no, da se dogajajo. čudeži dogajajo, ampak stvari so zelo čudne, stvari so, uh, poč, so, niso, uh, uh, niso skladni z, z pojmovanjem sveta, kakršen ga imamo vsakodnevnega, Se pravi, če bi se na makro nivoju Že, take stvari dogajale, tukaj, jaz bi biotop dogajale čudeži, ampak iz znanosti, kakor je poznamo, to ne sledi. In znanost je inkompatibilna z čudeži, čist metodološko, to si nisem jaz spomnil. To je metodološko, stališe, ja, ampak je recimo, metoda, ne? ne? to je tudi stališče stevena Hawkinga in recimo teh, recimo bolj ateističnih znanstvenikov je pač takšno. In, ne, ker, čisto po osnovni metodologiji, je, znanost išče v neki domeni, ki je pravzaprav, kot se reče, temu vzročno zaprta. Ne. Zaprav, znotraj narave, kot vzročno zaprte domene, ki lahko vključuje tudi duha ne, ali pa mentalne procese, da ne bomo šli v to analizo, ampak znotraj tega se dogaja, kar se dogaja v znanosti. Ne. Medtem ko čudeže pa ni kaj je pa intervencija transcendentnega bitja Boga v ta kauzalno zaprt sistem. To znanost, znanost to ne more prevzeti, ker če bi, tako kot pravi Stephen Hawking, pa, pa jaz nisem njegov advokat, jaz samo govorim o dilema, ki se nam postavlja. Še enkrat, kot jaz bi rad videl, da bi se dogajali čudeži, kadar ljudje trpijo in kadar je težko. Eh, ampak uskladljivo znanostjo pa to ni, in, ampak da ne bomo preveč na čudežji. So drugi stv druge stvari, ki so bolj, recimo, in mislim, da je tudi kolega, eh, kolega Bojan, mislim, da, da že in čas ni, ni povedal, tako da... Se na me žele povalič. Ja. In ne, če imate kakšne nekaj, nekaj? Ne, jaz bi imel vse ene, tri rahle replike. prvo eh, eh, je kolega Kovač je začel z nečem čema, je rekel, s cijentizem. Meni malo na sima naglaja, da kadro to čuje in mi grejo po koncu. Tukor, ja, ampak to je enostavno zaradi tega, ker to je danes zelo priljubljena floskola, ki pa zni bolj kot uh, slavšalnica. Enostavno zakaj? Ker za izraz scintizm se predaja nekaj, kaj scintisti, tisto, kar izvoljno pomeni, nikoli niso trdili in tudi nikoli tega ne počnejo. To je teza in tako je kovač predstava, ne? da lahko z znanstvenimi postopki, metodami, pristopi odgovoriš na vsakršno vprašanje. To je lari far. Tega nekaj normalni znanstvenik ne bo nikoli trdil. Ne več. Nikoli ni trdil. Ja, no. no, ne. Kateri, kateri, tudi v pozitivizmu mi ni tega njihče tredil. te brati komta, pa mi pokažite, kje je komp to rekel. Zdaj ni, zda Svada so bili, samo... pa hoče pa, vi je. morate poiskati pa ne tisto, da se nam zdi, da je to bil njihov namen. Jaz to verjamem, da se nam lahko marsikaj zdi. Ampak evidenca ne kaže na to. To je prva stvar. In tisto, kar normalno, Se razume kot scientific. Je zgolj to, da so principi, kot metode, so metode, lahko se lahko uporabljajo in se naj bi uporabljali za raziskovanje stvari v svetu. Ni No nobene večje pretenzije in znanstveniki v principu počnejo naravno s to. Na Vse drugo je zgolj zelo braba tega. Ne in prepočesto v enostavno stopnemu situacijo, ko se nam to dogaja. In posledično, če je res tisti znanstvenik, ki ne prizadeto išče resnice, potem mora tudi na prvem koraku zelo hitro ugotoviti, da nikoli nima resnice v posledovanju. In da drugič, da je mnogo vprašanj, na katerih ne more in ne zna odgovoriti ampak ga ne odvezuje od tega, da uporablja metodologijo. In kaj je ozadnjo te metodologije? To je tisto, kar je kolega Petkošek prej rekel, ne? Do problema moraš biti na nek način kritičen v odnosu. Če si v odnosu, potem je ta odnos lahko tak, da ali upoštevaš neka temeljna načela ali pa jih ne upoštevaš. Če jih ne upoštevaš, si pač goljuf, metodološki goljuf, ne mislim, je to v temetičnem. Ne? Čeprav tudi posledično, če si zelo ne moraš priznati, da temeljni principi, z katerimi je svet, so v bistvu takrat, ko jih spremeš, tem posledično lahko tudi, čeprav ne trdim, da je potegla za sabo tudi te vrednotne principle, ne, Potem zelo blizu tega, pa da bi rekel, da je. Zdaj pravi, ne glede na to, da se zavedam, da znanost ne odgovarja na vse vprašanje, mi povete, ali obstaja kakar druga metoda, ki bi bila kritična, ki bi dopuščala hirzijo, ki bi dopuščala samovničenje, in potem ponovno izgrajevanje na nekih drugih osnovah, ne, ki bi dopuščala nepristajno preizpraševanje, da zaopimljavo jo potegne, da odnikod dogod, pa jo pokažite. Če obstaja, ali res nisem nikoli neč imel ne, možnosti brati, ali pa sem bil zaprt v neko kretko. Zvoljte, Lako, ja, jaz ja se, kolego, res zahvaljujem za to, to preciznost. Gledajte, nam svem se dogaja, a ne, da ne uporabljamo poln izvoljnem imenu, ampak mogoče v njihovi zgodovinski rabi ali pa še bolj v ideološki zlorabi. To se zahvaljujem za to preciznost. Mi si smo, preko, mogoče na vas, ne, ampak smo rasli v določene ideološke atmosferi, a ne te stvari, ki sem jih jaz povedal v imenu scientizma, se res ponovno zahvaljujem, da smo jih rehabilitirali, ampak to sem jaz poslušal še v srednji šoli, veste, a ne? da je to tako. Se pravi, tega ni več, mi smo lahko samo veseli. Ne? Sem pa govoril o ideologizaciji znanosti a ne? in v tem smislu uh, bi rekel, uh, o nek, nekem redukcionizmu. Ne? Veste, vsak način spoznavanja Vsak način mišljenja, je bi rekel, greh postati ideologija, se pravi, ima tendenco sebe proklamirati kot tisti temeljni diskurs. No, ampak, ker smo zdaj pri raščečevanju, polmo, da eh, jaz se tudi kolegu zahvaljujem za te preciznosti, ampak, če smem tako reči, Veliko metaforika je bilo. Sam sem pisatelj, bi vas mogel pohvaliti, se zahvaliti, ampak doniz pač imamo en drug diskurs, vse poskušamo ga med, recimo ta metaforika bi bila, ne, da je katolištvo nekaj lokalnega. Vsekako kako se kraja, kraja naša zemlja. Ne. Da pa, če pa mislimo to samo podni dupleks, kjer moj prijatelj stanuje. In no, to vse to je jasno. Se tosebino. Ne, da za kaj, gre za milijardo ljudi, ne. Ja, ja okay, milijarde so pa tudi izven tega, ne. Razumem, ja. Se pravi, gre za, pa, reč, gre za ne, ne gre za spodni dupleks. Ja, gre za svetovne pojave, ne. Ja. To milijarda ljudi, to je nikak, no, vsem tako mimo gre. No potem še druga stvar, da bi bilo neka nasprot z dolgmo, ne. Zoplet je to metaforika, ne. Bil je določen ustálen navka, ne koji zgodovino krščanstva ali tudi Evrope, a ne, dolgo me pa z leta niso bile proglašene, a ne, dogme, a ne, o, o teh stvarih in tudi ko smo imeli debato, jaz sem zelo hvaležen eh, profesorju Ušiču, a ne, prijatelju Marko, ki me je opozoril na to in potem sem šel sam študirati, me je opozoril na to, da Galilejo, Galilej Galilei ja. bi ni bil obtožen na iz svetega pisma, ampak na podlagi Aristotela, ne. Torej vprašanje je bilo, ja. Je, bilo, je, je bila filozofija, ne? No in v tem smislu moramo reči eh, zoper tudi ne bi soglašal, da je teologija diktirala diskurs, ne? Ta Da organon je bila vedno filozofija, ne? Se mi zdi, no in se mi zdi, ampak sedaj problem, ki ga pažen zvidni bil pa v tem, recimo Tomaša Kfińskie, ne? Poglejte, on je v 14. stoletju učil, da je razum sposoben, sam, brez vire, brez razodetja, prido do absolutne resnice. Francoski zgodovinarji misli vidijo v tem že ačetek prosvetljenstva. In potem prosvetljenstvo potisnejo v, v visoko scholastiko. Ampak, problem je pa nastal takrat, ko je pa razum postal tudi, bomo rekli, v soglasju z empirično vedo. In veste, dokler je bil razum, zgolj ta racionalno sklepanje, se je teologija sprehajala za to Aristotelovo filozofijo, tudi Platonovo, ampak potem, ko je pa šlo za eksperimentalno spotako, a ne, so, so pa nastale težave. In tukaj bi rekel, tukaj ima mogoče Freud prav, a ne, šlo je za neko narcisoidno rano, se pa treba pač sprejeti, da je vsak diskurs omejen diskurs. No in v tem smislu se mi zdi, če, eh, tako kot je naš kolega povedal, a ne, da, da prav znanstvenik a ne, tudi se samo omejuje a ne, v svojih trditvah ali pa v, eh, ja, v, v, tudi v, v svojih govorici, eh, to je prav zdaj izhod. A ne. Jaz vidim izhod v tej, eh, na eni strani, intelektualni ponižnosti, znanosti, a ne? na drugi strani pa v intelektualni ponižnosti, bomo rekli, tudi, tudi uh, metafizični ponižnosti uh, teologije. No, ampak, ker je kolega vprašali, povejte mi en diskurs, a ne? Uh, ki bi sam sebe a ne? Uh, bil sposoben zanikrati in to šel na novo. Ja, jaz mislim, da to teologija je uh, svetopisnost. Eh? Poglejte, Učenci račejo, rabijo iz Nazareta, kako bi pa mi pomnožili vero. Ne? In bile zdaj do duhovitega odgovora tega Galilejca, pravi, če bi vi imeli vero, ne? ni treba, da je veliko, mačkan kot gorčično zrno, to je, to je zelo mehne seme, seme se pravi, neznatno količine vere, kaj bi se zgodilo, Rekli bi gori, bi padla v morja. Morva bi se izrivala. Ampak pogledajte, na to upozarja francoski teologi Lafont. Kaj bi se zgodilo? Nastopil bi kaos. No in sedaj teologi učijo, da hvala Bogu nimamo vire. Kaj bi bil potem kaos na svetu? Se pravi, da je treba se odreči vire da bi človek bil ver, Se pravi, spreti ali prije do razblinjanja vere, da ni človek v posesti, posesti neke absolutne, absolutne resnice, ali vernosti, ali religioznosti. Seveda, potem, ali pa pride tisti diskurs, kaj pa je vira, ja, kaj pa je veski diskurs, ja, to je pa iskanje, to je pa romanje, tukaj pa hodimo. No in zadnja nas še ena stvar glede tega, teh čudesov sveta, ne. Ja, seveda teologija ne temeli na čudežu, ampak temeli v neki zaznavi ali za čudenju. Ampak, gledaj, zopet mi je ampak jaz ne poznam drugega, drugega, druge primerjave ali pa ilustracije, kot so medosebne odnosi. Ne. V medosebnem odnosu v nekem prijateljstvu, kaj bo rekel fant, ja, zakaj si ti moja prijateljica, zakaj si me ti izbrala, kot meni to, sredes, da sem prvi frajer v Mariboru, ampak vseeno, to vsega, tega ne razloži, a ne? ti si za me čudež in se mi zdi, čudež v teološkem smislu je pojmovanje daru, nezasluženega daru, a ne? ljubezni in svobode in, Ta darežljivost a ne, je potem seveda ilustrirana s svetem pismu tudi za bom rekli, nenavadnemu dogodku. Se pravi, da je veliko bistven teološki diskurs, je diskurs daru, a ne, podarjenosti, zastojnskosti, da se človek začudi, da nekaj je, da nekaj čudovitega obstaja ali da sem, tudi, tudi da sem, tako kot je Heidegger rekel, za bit ezgipt, dana je, in je potem govoril o darežljivosti bitja. Ne. Se mi zdi, v tem smislu, ne. lahko potem teologija o tem svetu, tako ga jaz razumem, tudi govori o darežljivosti tega sveta in se nad njim nadušuje. Zdaj, jaz, jaz bi samo zelo tako. No, zdaj, jaz... Vem, da bo izveč kot zelo. Zelo hitro bom končal. Kolikar, kolega, ja, kako koli ste zdaj čisto na koncu ne, zelo lepo pokazali, Pravite, v osnovi je medosebni odnos. Glede, to, kar danes počne kognitivna znanost pa neuroznanost, je, da pojasnjuje, zakaj izbiramo take in natalčno, take in nobene druge parte. In, ja, in izkazalo se je, da to v nekaterih kontekstih že funkcionira. Jaz ne trdim, da so to najboljši odgovori, do zdaj, ampak v vem, funkcionira, kar je pomeni zelo realno, bo tako kot je bilo treba niti zakone čakati od, recimo, stoletja pred našim šteti, na neko so že bili na nek način po uh, starih Grkih znani pa niso bili formulirani na tak način, ne? bo tu verjetno prišlo prej. To se pravi, da ta element, ki se nam zdaj vedno kaže kot nekaj, da je to darobano, da je to čudno, se bo razprlo. In če se to razpre, ne vem. Ja, ja nekaj bo ostalo, nekaj drugega. če se to pojasni, recimo, pred 200 leti bi bil čudež, če bi gorila žarnica, ne, to pa je pač nisoveli za to, ne. Ko, čez 200 let, pomišli kaj pojasneno o kognitivni filozofiji, ampak čudež bivanja in čudež tega, da smo sploh tle, da imamo to luč razuma, to dokar to bo ostalo, in to. Ampak jaz sem, ja, verjetno moramo jih vprašati. Počas, ja. mislim, ja se, da se to se pravim, se na začetku poudar, verjetno vprašanje, ne verjetno pogotovo je predimenzionirano, prediz, na nek način pravijo preč prošnost ostala, se pa je kar uspeli situacijo... Izvoljte, izvoljte, ja sam smenim, ne smenim. ...na neku kliknu nivo tudi imel tega danesko na začetku nisem želel. Mi seveda... Sta to je treba? Je treba. Se strinjam, se strinjam, ampak to je bolj nedagljivo, tako se mi bi uh, presredečen na tem. Zdaj bi danesko predal besedo tudi vam publiki. Zdaj, vem, da, verjetno, ima uh, se nekaj vprašanj, da ti do, ima kakšni komentarji tudi, kako se lahko da, da, ste zmovali veliko debati? da se lahko jaz ročno račem. Pa, itak smo obljubljali v Babilonu. Skratka, to vprašanje se pravi, vprašanje vere v znanosti, o kateri že pač nekaj dolečeno. Ampak zdaj, bi recimo, poslavimo malo radikalno pozicijo. In sicer zanima me, pozicija ateista, ki se pravi, zelo malo smo zaenkrat govorili o tej, da kot radikalne, v neki ovi poziciji, ki je, recimo, videti to pozicijo ateista, v tej med vero in zunami. Ja, če rečemo osebno, jaz nisem ateist, mislim pa, da je težko biti neateist, veran in ne biti katolik v tem postolu. Mislim, to je neka vsejedna observacija, ampak da, pa smo to v strani. Ampak, lejte, recimo ateist, da bomo bolj v takih poč, racionalnih kategorijah se pogovarjali, Uh, verjetno mnogi od vas poznate znamenito razopito knjigo uh, Richarda Dawkinsa, Bog kot zabloda, ne, ki je bilo v slovenščino. Dawkins je uh, konceptualni ateist. Zprav, on se postavlja na stališče do Bogani. Jaz apsolutno ne postavljam na to stališče, še enkrat ponavljam. Jaz iščem duha. Mislim, skup, uh, mislim, Zdaj, moj moj se, vzornik znači, je znači, recimo, da? ne vem, recimo Einstein. Uh, ne pa recimo Dawkins. Yeah. Eh, zakaj sem tega dokim se omenil? Eh, zdaj, tukaj je res, kar je prej rekel kolega Kovač, eh, da eh, znanost, eh, pravzelo ne samo znanost, ampak znanstveniki lahko sežejo prek svojih kompetenc. In to je v tem primeru se zgodilo. Ne? Ker on recimo, v tej zanimivi knjigi pač eh, dela nekaj vrste ideologijo iz znanosti. To drži. Ampak moja poanta je predrugačna. Sama znanost, on kot znanstvenik, se pravi, znotraj same metode, ko je on genetik in tako naprej, pa ne more delati ideologije. Ideologijo lahko dela kot nekaj nek vrste metaznanstvenik. Takrat, ker publicira, ko je publicist, ko pač recimo govorijo o teh svetovno-nazorskih problemih in recimo men v tej knjigi marsikaj ni bilo všeč, predvsem ta zgodovinski del je zelo šepal, ne se pravi, dokazi Božega bivanja in te stvari, očitno tega preprosto ni razumeva, pa mislim, to je jasno. Po drugi strani, ne, se mi zdi pa, da reakcije recimo teologov, govorim zdaj pač o pač naši teologiji ali pa tudi evropski, so v teh primerih zmeraj nekoliko čudne, ne? Namreč, en velik del knjige pa govori o sveh, ki pa so pereče, konkretno tega doprinsa. O tem že omenjenem fundamentalizmu, o postavljanju pod recima, pač tega univerzalizma pač kreščanskega tudi v javnem šolstvu in tako naprej in tako naprej. In zdaj, namesto da bi pač ljudje, ki to takoj zaženejo v viking krikov, tale nas žali, tale nas, mislim, to je spet eno tistih, ki... ki ki izkušajo se slobati vero in tako naprej, Vmest, da bi malo bolj pomislil, ne? malo bolj reflekteral te stvari, da mogoče pa nekaj vseeno res na tema. Ne? Je, reakcija je ponavadi tiste. Postavi se tega v, v, pač v nek, recimo, geto, ne? to itak je. Ne? In, in to je, recimo, škoda, ne? ker tukaj bi bila možnost nekega bolj ustvarjalne reakcije do teh stvari. Ne? Do, do teh izzivov. Zpravo, tudi isto se kaže, prostite, ampak v današnji diskusiji, ne vem, če ste teologi nekak... Dobro, jaz sem kar davz govoril. Ampak teologija ki sta tukaj prisotna, v bistvu nekak diktira ta diskurs. Ne vem, če ste to opazila. Ampak dejansko smo mi v defenzivi, ki nismo teologi. Mislim, ne bi... Veste, enostavno, lejte, vi recimo prinesete vam, recimo, Tertuljana. Ne, ne poveste pa glavna stvar, glavni stav Tertuljan, vakrat ste ga omenili, kolega, a, a, tako še. A, Tertuljan, glavni njegov stavk je v latinščini, kredo, kvija absurd mest. Zvrlo, verjamem, ker je absurdno. Ja. In zdaj, govorimo o, o veri in razumu, oziroma o znanosti in religiji. Ne? Kako lahko potem, recimo, vi se sklicujete na Tertulijana in rečete, resnica ne, je prišla v, v, v pač ta judosko krščanski recimo, eh, vek, ne, preje pa, kakr ni bilo, recimo, kaj pa soklat, pa Platon pa vsi, ki so bili prej v Grči, ne, recimo, veste... Na, na področju religije. Ne? Ja, no, ampak, nisem tu, eh, če dalje bolje tako, vi, recimo, tudi govorite o, doskrat eh, slišem razsvetljenstvo, to je zdaj, skos na tapeti, to razsvetljenstvo je postalo nek bal-bal, ker, sveda, najlažji, najlažja obramba je napad, Ne? Na splošno se ve, da pač v novem veku, da je zgodovina Cerkve polna raznih načednosti, od Galileja, Bruna do ne vem koga še. A ne? In razsvetljenstvo je pač nek nov veter, nek nov diskurs, meni je poleg besedo ljubezni v Svetem pismu naj, najbolj všečti stavk duh veje, kjer hoče. In pa ravno to je razsvetljenstvo preneslo v evropsko kulturo. Če ne bi bilo razsvetljenstva, bi bili mi zdaj na tej točki, kot je zdaj Islam. Nikjer druge. In zdaj vi govorite o razsvetljenstvu, kot neki, kot neki recimo, nesreči eh, zahodne civilizacije in ne vem čem. Ja, lahko vas prosim, razum je pripelu tudi znanostjo ne? je to našo civilizacijo, seveda, tudi do atomske bombe, seveda, se razume. Ne? In tudi do genetske manipulacij. Ampak po drugi strani je pripelil do neke zrelosti, ki pri nobeni drugi civilizaciji je pravzaprav nevidno. Ne? In ta argument je kratak. Ne? Ja. E, ja, vsa preavde. Ja, pač to je tist, ne, in sapere, avde, to, to, gerslo, ne, pa v latinščini, ne, pač kantovo ne, to je to, ne, in zdaj, no, često, hvala. Se bodo vi čuli, če ste tako razumeli, seveda razsvetljenstva nekakor pa je pomeni element v evropski kulturi, mogoče samo na hitro, da vam praveč vredati, odkje ocena razsvetljenstva, recimo z njo se Ker ne vse To je tudi ocena Hrvna, ki je Znamenitih, znamenitih eh, največjih zagovornikov razsvetljenstva, pa je izjavil: eh, Razsvetljenstvo je za in pravi, ja, ne, in živimo v krasni, krasno rejeni družbi, kar drži. Porec dobi je to razsvetljenstvo v evropsko zgodovino še potencijalno prineslo. Ne, Vendar pa ugotavlja v tej idealno urejeni družbi, kaj so zdaj tisti temeljni problemi, da manjkajo pa določene stvari, kot so recimo, solidarnost, da se tudi sistemov ni tako urejenih kot so pri nas, ampak ni pa ljudi, ki bi hodili na volitva. Se pravi, eh, tukaj je on poudarja nek razkorak med to, eh, če se ne bomo usmerjenostjo in pa recimo odnosom do življenja in to je problem eh, tega obdobja. Ne, se pravi, treba, potrebna bo neka korekcija in problem razsvetljenstva je, da se pač zaprl, eh, schematičen, v razum ne, in da je presegel vse tri, eh, tri odnose, recimo razsvetljenstvo je, je, je presegilo zdorovino. Razsvetljenstvo je presekalo z naravo. Subjekt postavil je v središče. Jaz je presekalo z uh, transcendenco. Sploh ne razumem tega, kaj to pomeni, ta stav. je presekalo z, uh, tega, je pomeni, je z uh, Se pravi, zredenco. govorimo, govorimo eh, schematično. Ne? Torej, vera je ja, vendar kaj, kaj, od direktivi kank? razuma. In tukaj se potem eh, prekine eh, dialog ki odnos. V ja. teologiji je prekrasno govoriti in vse obrniti, da gre v razsvetljenju. Ne sme bi to nesporazuma. Ja. Ne, jaz bi mu boče rekel, da gre v Seba primeru razsvetljenstva, za, za do česa pripele razsvetljenstvo, do kantove vzpostavitve stvari na sebi kot nespoznalne. Ne? To je ta stvar, na krvi, po mojem, cikaj, se pravi, kaj je zdaj tisto zadaj. Ne, ne vemo pa, da je Hegel šel kaj naprej. No, ampak men je, men je zložal, če, če nekdo občuti daleč. Mislim, jaz sem tako na odpado, ne, se res upravičujem. E, nisem slišal pobebnih stvari prej, ampak ko je kolega Marko govoril, se nekako spomnim na to, kar je enkrat na predavanjih rekel profesor Testrnjak, da pri njem bil nek matematik, fizika. Ne. Na večer je to bilo v Repnah, kjer je stanoval pri šolski in, in sta malo govorila, on se je nevernega, tudi za, tako bom rekel, iščočega ateista. In tam je strel, stregla sestra e, eufemija. In Trstenjak mu pravi, pravi kolega, jaz pa imam občutek, da je moja vira veliko bliže vaši, kakor pa viri sestre eufemije. Se pravi, da bi rekel, da je tukaj za določeno pluralnost. In meni se zdi, da tu ima kolega Marko pravo, Mi ene stvari saj tako so videti, kot monoliten blok, kot neka uniformiranost, ampak se mi zdi, da je Znotaj tudi na eni strani eh, intelektualnih tukov, lajčnih, gre eh, za veliko pluralnost in tista apologetika, ki je to pač dala Venkoš, je zelo grešila, ampak obratno bo najboljši tudi držalo. A ne. Se pravi, je šlo za vedno veliko pluralnost, če samo omenimo augštinsko tradicijo ali pa Aristotelovo, je šlo breko, za veliko razliko, veliko debate tudi med prostranski miselci, a ne. Samo to. In v tem smislu a, bi lahko rekel, da vse ne vem, do, da da to trajalo, ne. Se mi zdi, ampak a, se mi zdi, da po prvem stadiju, ne, ko bi se nekako zmenili, a ne. A, se zaferjam še enkrat za 7. da kolega prosim, da si vzameva čas, da razčistite ma pojma dogma, a ne. A, Pa ni za to, ne? po tem stadiju, ko se bomo zmenili, kaj pa približno jara, svetljenstvo in tako naprej, pa, ker smo končno le intelektualci, ki se izkušamo biti, pa bi le prišli mogoče do neke definicije, kaj bi, kako bi pa mi iskali resnico, ne? dokud smo pa prišli, se mi zdi, da smo vsi nekako iskalci resnice. No in v tem smislu bi marko vprašal, kaj ti misliš, glede, ker je bilo vprašanje ateizma, o tem jaz ne upam govorit, ampak vidim pa, da v Anglosaksonskem svetu ločijo, pa tudi francozi zdaj, pozicijo ateista, ateista pa pozicijo agnostika. Se ti zdi, da bi slovenski kulturni prostor kaj pridobil, če bi to uverili? Jaz mislim, da so to nekaj tradicionalne delitve, ki so v našem času že presežene. Agnostik, to je kantovsko stelišče, ne? da pač na ravni teoretskega razuma, recimo, se ne da priti do dokaza o obstoju Boga, ne? da pa na ravni praktičnega uma, da pač je Bog kot nek postulat praktičnega uma. Se pravi, gnosticizem vemo, kaj je in to je presežen. Men se zdi nekaj drugega bolj pomembno danes, ne? se pravi, odprtost v duhovnost. Jaz ne govorim deloč od tega, da bi govoril kot materialist, kot recimo ampak odprtost v, v neko dolovnost, ki se jo, recimo teologija, katolištva in tudi celoti kriščanstva ne bo polaščala. Tle je moja bojazen. da, da pač kljub svemu, da niti ne, ne, ne čutite, niti ne veste, koliko se polaščate tega prostora. recimo en tak primer je razobiti New Age, ne? vso to bivanje. tukaj je dost stvari, dosti je šare, dost je blefa, kot Ampak spet je vse to postavljeno, kot sovražno, recimo, veliki crkvi, ne, kar je spet narobe, zato, ker, po mojem, ne? zato, ker s tem, s tem se zapira nek blok, ne, s tem se pač nektere postavlja raven tistih, ki hodijo pravo pot, drugi pa pač ne hodimo pravo pot, ne, in tu, tu se vidim problem, ne, te odprtost, jaz ne govorim zdaj, lepo prosim, ne med tako razumeti, ne govorim proti kriščanstvo, jaz se poklonem do tal, eh, lahko, eh, pač, vsake kreščanski svetini in sem del krščanske civilizacije, ne dvomno. Ampak govorim za odprtost duha, ki, eh, ki pa je očutem kot intelektualc, da se vsaj pa nas zapira, da ta ideologizacija, o kateri tolikrat govorite v zvezi z bivšim režimom in tako naprej, da se žal dogaja zdaj na en drugačen način. Ne? To, to je moja bojazna. Ne, ne to, da bi govoril Bog ne daj proti, proti recimo živi veri vsakega posameznika. Jaz se poklonim tistemu, ki jo imam. Ampak gre za ta tudi teološki diskurs, tudi to pretanje z, z racionalizmom in z, in z razsvetljenstvom. Kaj je bistvo razsvetljenstva? Kaj je lepšega, kot to načelo sapere aude. Upaj si vedeti. Kantovo. Kaj je v tem narobe? Povejte mi, kaj je tem narobe. Mislim, to je To je tisto, kar nas je prepelalo do, do, pač, do, do tega, da smo, kar smo. Da, da je človek ponosen na ta, kako na ta projekt duha, ki, ki, ki se vendarle uspenja. Kaj ste narobe? Jasno, da deviacije, razsvetljenstva so bile, tako kot vsaka stvar. Ampak zdaj govoriti v tem času proti razumu, ker bolj kot karkoli potrebujemo razum na pravo 21. stoletja. Če ne bomo tega imeli, bomo šli k vragu. Če bomo se držali teh svojih, pač, eh, ko bi rekel, resnici in resničica, ne? <laughs> potem bo res se to, kar je, recimo, pač eh, trenje civilizacij, pa, kaj do Huntingtona ali do je to, eh, loči, ločnice po, po... Prosim? Ja, no? ja. Ločnice po, po, po, po, po, po verskih, eh, recimo, eh, sveta in tako naprej, to vodi v katastrofo. In tukaj, jaz mogoče malo emocionalno to danes govorim, sem presenečen nad tem, da se to, to sploh investiram v, ampak pač tako nanesa, ne? In eh, tu se mi zdi, da, da, pa kdo sem jaz, da bi recimo kritiziral crkvo, ampak preprosto člani crkve, predvsem intelektualci, dostrat sploh ne razumete, kakšen pritisk, kakšno težo ne hote in ne vede, eh, dajete na tiste, ki smo zumej. V bistvu, če smem dodati, prekrati sem pravil člane kot proktora Simonite, o sodobnosti, mislim, da kot uvodnik, kjer je v bistvu iz perspektive religije, skratka iz te verne pozicije kritiziral, kar bom rekel na podoben način, čeprav kot sam, se pravi, tomoteistična religija, vzema te abrahamske religije kot njihov... Krati je Simonite, to v bi, bistvu, krati je Simonite. Mislim, da vodnik sodobnosti, ne vem, je kjerač, bila. Zkrkala, uh, on se poteva tega vprašanja, ampak spogljela z druge stranine na nečeče. Izvoljte. Pustimo, pustimo. pustimo. Kako? Ja. Kako? Evo vprašanje za vas, gospod pač, neče se, pa to res To, kar je, ne, kolega Bosner prava, je nekaj razumljivo, ko je, recimo, imam pa ko pa, mam pa Če govorimo o nekem problematičnem, premeri nacistov, ki se radi predstavljamo, da to išče nebe, ne izišče, kaj je mogoče biti bistveno, kar je recimo tukaj ugrabiti. Torej, mislim, da se ne znamo zamisliti, kako lahko za njega veruje, da išče le, mislim, da ste rekli, da za ta diskurs je na podredni, to je vaša ključna teza, da ne mora človek krize, ali kako ste rekli, mogoče šlo samo. Um, Jaz no, sem z absurd. Ja. Eh, no vala sem to za to vprašanje ampak zdaj ne tako povem ne, Marku, a nekoligu Marko, ne, da a, moj moj ideal je gotovo dialogoshkos, in tukaj z obema rokama podpišem, ne, da treba spoštovati racionalni diskurs, razumski, razumsko govorico, eno od mojih člankov razprave je bil tudi rešimo razuma, ne? se pravi, spoštujmo ga. Ne? Tukaj se mi zdi, da sva nekako intonirana, ne? se mi zdi skupaj. Zdaj to pa, kar ste pa zdaj vi vprašali. Uh, ja, da ste uh, znanstvenika, ne? Uh, On nišče resnico, a ne? ima uganke, enigme. V bistvu smo vsi na nek način znanstveniki, raziskovalci. Samo da eden pač to dela v velikem laboratoriju, a ne? je pač gigant, a ne? mi smo pa pač mravljice, ne? če tako rečemo. Vsi iščemo in vedno toliko vrac se mu odpre in še več se mu Več jih najde zaprtih, ne, kot pravimo. A ne? In ga se pravi v njegovem velikem, smelem upanju, da koraka naprej, a ne večji, skromnejši je, ker zopet se mu odstirajo stvari, ki bojo njegovi zananci iskali. Ne. No, v tem smislu tudi tak je verna. Ali pa moramo nek diskurs, ki ga bomo vsi razumeli. Jaz prepostavljam, da vsi nismo tle, ali smo vjerni. A ne. Se pravi, vzamo, recimo, diskurs o ljubezni. A ne. Seveda, vse jo po svoje razumemo, a ne. ampak, da bi jo pa lahko razložili, a ne. in ljubezen iščemo. In seveda, tukaj pa jaz nekako, edina stvar, ki se res s kolegi eh, mogoče razlikujemo. jaz vidim ogromno razliko, a ne. ogromno pluralnost znotraj te Eh, duhovnost, duhovnosti krščanskih in teologij. In mogoče, hvala lepa, da se Marko vglasilo, a ne? mogoče smo mi sami krivi, da postimo, da v slovenskem eh, beriko, prostoru samo en diskurs krščanski je viden, zaznaten. A ne? In mogoče tudi tisti, ki, ne vem, ki je mogoče nekaj družbeno, najbolj, ne bom rekel spremljivo, ampak najbolj idealen, s katerem se da polemizirati. A ne? To je škoda. Ne? Se pravi, da ta polemični ton, a diskurz stop, diskur stopa v osprevdja, vsi tisti, saj se uvršam druge diskurze, ki so pa dialoški smo pa mogoče malo neznatni. Ampak v tem smislu, vidite, je teolog tudi podobno kot človek pred ljubeznjo, pred skrivnostjo, misterjem. Seveda bo našel odgovore, ne? ampak bo vedno iskal. No in tukaj se pa sklicujem na Augustina, ne. Agustin je rekel, Boga iščemo, da ga najdemo in ga najdemo, da ga znova iščemo. Ne? Se pravi, eh, vedno je podobno kot ljubezenje, je, je iskakelska pota. Ne? Veste, in jaz moram sam reči, ne? tukaj, ne vem, mogoče ne brezvanje deli gnenje, men je enostavno strah ne? človeka, ki se pa proklamira, jaz pa imam vero, ne? jaz pa imam Boga. Ne? Ne? Tako mož reči, tako mož verovati. A ne? To je veliko tisto stališče, a ne? Ki, je, ki di racionalno, a ne? hkrati pa moram reči, da tudi ni, eh, ni premišljeno in eh, z tega stališča pa, pa potem nastane nasilje. A ne? No in to se nekako vsi soglašamo. A ne? tega Evropa se ne sme racionalnega diskurska odreča in dokoli je, se je hotel kdaj pogovarjati ne, v študente a ne, iz, da, bom rekel, z bližnjega soda in tako naprej, ve kako težko a, to se razumno pogovarjati o enih stvarih, ne, da je to blasfemično a ne. in to se mi zdi, tu, tu nekako moramo biti, saj jaz sem zato, da smo vsi ponosni na to vidiščino. Zdaj, prosim, da vam zgodi. Zdaj, se zdi, da jaz zapravo najpomenej še nisem življeni za to, da se povedal Boris, ki se mene, nažalost, potem debata nišla šla v to smer. Mene se tu zdi, da zelo dobro izhodišče, nam je prvo to, da je človek svet od nas neodvisen in drugo potem, kar je pa del malo s tem, da V tem joma sprožil s tem, da pa naj potem bi samo ena teorija razvale ta bila pravilna. Mi seveda tudi povdali, da dejansko ne vemo, katera teorija je za pravilna in katera ni. Zdaj da potem debata, na mesa tega, da bi izhajali iz kolišča, pač, da je svet dejansko z nas vse na nek način velika neznanka. E, so potem razpravljalci, če sem se pa publikovala dva pola, so potem ko šli bolj v iskanje tega, katera teorija je pa zdaj previdna, čeprav dejansko obe ena najbolj polna min. In kaj je bilo mogoče še huje, zgodilo se to, da ste najprej zaožili debato iz vere, odnosa med vero in v odnos med religijo in znanostjo. In potem se videli, da so na obeh stranih, na eni strani so pod religijo, vedno znova smo zapadali pa že v te skrajnosti, razumevanje religije, v prvi, samo pod drugič pa samo tistih pojavov znotraj ki so skrajni, recimo, kar naprej je naprej prihajal kreacionizem, ki je manjšinska pozicija v katoliški cerkvi in na v kreščansku. potem pod to, tem ste razumeli predvsem te devijacije, ki jih je katoliška ceklja izvajala in je nekako diskus potem potekal v eh, poleničnem tomu. Na drugi strani pa tudi seveda razsvetljenstvo. Je verjetno tudi pri razpravljalci z drugih strani eh, prevladovalo razmevanje razsvetljenstva v tistih njegovih skrajnih oblikah. Po eni strani pač kult razuma v panteonu, potem francoska revolucija, za svojimi žrtvami, neki so tudi izšle iz resvetljenstva, pa seveda nimajo z lukom resvetljenstva nič skupnega. In potem seveda devijacije v znanosti, ki je pa spet dejansko ni imelo nobene zveze z bistvom znanosti, ampak pač tistim ideološkim načinjem, ki se po nekaj znanosti izvajalo in ki se ga vsi pač iz otroštva, iz naših šol. Tako da se mi zdi, da na žalost Je debata potekala samo v okviru, oziroma šlo je samo za to razpravo o zlorabah na eni in drugi strani, nismo pa sploh prišli do bistvenega vprašanja. pa je bistveno vprašanje? <laughs> ja, meni se zdi, da je odnos med veve in razumem, vendar ne bi morali izhajati iz uh, te uh, začetne človekove negotovosti v svetu, če ne početi, no? ni bilo govor, e, To je rešal neko klasični pristop, vedeh ho poljemstvo s pantom, da brez bitke ni e, nekega dogajanja, ne? in smo mogoče tudi zdaj samo govorili, da, da je bilo zanimivo. E, druga stvar glede samega fundamentalističnega kreacionizma tega stališča, med katoliškimi teologiji ni, ne. To zdaj zopet obnovljeno. To stališče najdemo med eh, ameriškimi protestanti. Pred kratkim ste šli dve eh, knjigi v Nemčiji, Evolucion pomp. Eh, pa še od druga Dunajskega kardinala, far, eh, ne bi, Šiksa, ne, ne točno, ampak eh, sledita recimo, sprejemajo. Eh, še bolj, ja, ampak hočem na slovo far, Torej znanstvena stališča, vendar tudi povedalijo znanost do te mere in ima odgovore, često jih ta hip nima. Ne? In tukaj pa potem v konc koncu se pa lahko ljudje svobodno ali filozofsko ali versko opredeljujo. Ne? E, ne, nikakor pa katoliška teologija ne govori o nobenem kreacionizmu in še to, kar smo prej o simboliki govorili, Aligorična interpretacija je zelo, zelo globoko zasidrana v crkvi od prvih stoletij naprej, tukaj v Delibak ima čudovite e, stvari. E, samo še ena stvar, se povečujem, če sem tako bil viden, e, nisem hotel predvideval, da, da so nekatere misli šle name. E, imam pa eno stališče namreč, da racionalni diskurs, ja, ampak najprej moramo povedati, kaj mislimo, potem lahko racionalno govorimo. Dokler pa ne povemo, kaj mislimo, pa pa tudi ni dialoga, ni, racio ni racionalnosti. Ne? In iz tega vidika tudi jaz vidim veliko velik no eh, potencial v da sedanjem papežu, ki pove, kaj mislim. Potem pa se razvije. Recimo tist njegov govor lansko leto je epohal, zato, kjer je sprožil določene racionalne diskurze, ki, ki zdaj so vkrok tega ogromno in se stvari račišuje. Er, ste tam Bi, bomo, to, kar je mene najbolj motla, je ta ideja o sporednosti resnic, veliko re dobro na alegoričnosti, teoloških izjav ali, ne vem, razsledila pisma. Ne, ampak tudi temo mislim, da je treba to razčistiti. Sveto pismo skuša nekaj resničnega o svetu povedaš, ne? ne? A, če dan, potem je, V nekem smislu teorija, a, znanstveni, znanstveni v sveta, ne? je teorija o znanstvenem opisu sveta. Če pa če nekaj povedati o izvoru sveta, oziroma o neizume, to lahko rečemo. To je zelo zelo problematično, ker je že na prvi pogled nasprotje razglašavati in tevelje s sodobnimi znanstvenimi spoznanjami. In se mi zdi, da je ta debata jasna od te tako da ena red, je ena redka nekako upa reči, e, ker vsi drugi se strijeva v agnosticizmu in nečim še vse. Ne. A, se mi nekako zdi ta debata tipična. A, na, mislim na splotu splešnim razpravljalcem, da ni na ove, da smo govorili odnosno med vero in razumom, ker jo nismo definirali, tako da je, je nesmiselno pričrkovati, da vam kar polje od pametnega, o tem povedali, če ne vemo, o čem govorimo. A, Mislim, da je bolje, da smo se umilili na podnos med ta, in religijo. Tukaj sem zelo, da je razprava kar tipična, ker znanost se samo umiluje, tako kot je dr. Borsner rekel. Ne? In, uh, znanstvenika odlikuje ravno da ne nekaj dvom. Če že on ne dvome o tem, kar je dognal, ne? to bodo drugi znanstenika o tem potvomlje. Jaz tira samo umiljevanja na, na strani religije, pretoče ne vidim. Dr. Kovač, profesor Kolač je sicer, nekaj nakazov, ampak ne, predvostno je vem, da dejstvo, da veljodoči pogosto dvomi, ne? da išče vero, ne, nekaj, da, da je to nekaj prevalent dvomu, metodološkom, ampak školi dvoma na področju znanosti. Mi zdi, da je znanost potem ima v defensivi, zato ker religija vedno upozarja na, na meje znanosti in znanstvenik se več in poštentir zna, ne, da, da, da neke znanost, na neke meje znanost naletiš svojimi metodami. Medtem, da mislim, da religija pa vedno igra tole umazano igro. Nikoli ne, ne priznala svoje komunizem in odnos s tem, kar se danes da ste vira kovač, da nas prepričujete, da nas strogni. Dragi prijatelji, tisti časi, Ko sem jaz koga pripričati, so mimo, to je bilo gimnazija. Ne? A ne? Jaz sem samo vesel, da me kdo povabil, da sem vesel, da vas poslušam. A ne? Sem vesel, da sem tudi jaz kaj povedati. Daleč od tega, da bi koga pripričal. Ampak, če pa že sprašujete, ne? jaz sem jasno vpraša gospoda Marka, oziroma prijatelja kako to misli, kako to čutja, kakšna je njegova pozicija. Ne? E, in se mu prisluhnil, ne, ja. In jaz se res ne morem postaviti na njegovo stališče, ne, povedat ne. Jaz bi vas samo prosil, da smo pač v modernem času, ne, ko drug drugega spoštujete, pustite mi, da tudi jaz smem sam povedati, ne. biste bi iskreno povedal, da, da se ne čutite vjenekar, torej, da state iz. In to je pogumna beseda, in to je vaše dostojanstvo. Mi vi vas zaradi tega še bolj spoštujemo. Ne? Mi pa ja samo to prosil, dajte še vi mene spoštovati, pa mi vi pustite, da bi jaz povedal, kako jaz čutim, da sem na se Zdaj težko govorimo o svetu, ki ga ne doživljamo, ne? ali do katerega nimamo izkustva. Potem se moramo pač umeljiti, na zunaj se meni kaže tako, Daj mi ti poveja, ne? a ti kdaj dvomiš. Ne? No Jaz bi samo, ker ste seveda dvom spraševali, ne? Lete, zopet, jaz ni pače etiki medosebnih odnosov, nimam drugega premjera. Daj mi imamo prijateljstvo. Ne? A bom jaz prijateljstvo dvomo? Se potem bom najbolj ljubosven človek na svetu. Ne? So pa nekatere spari, ki mi niso jasne. In to, če sem jim moram priznati. Zato teologija ne operira toliko z dvomom. Operira z dvomom, znanstvenim dvomom v svojih bi rekel, eh, teh pomožnih vedah, kot se menuje, lepa, ne v svojih prijatelskih vedah, kot je biblična arheologija in tako naprej. Tu mora biti znanstveni dvom. Drugače pa teologija operira z vprašanjem. Ne, mora se neprestano spraševati. Ne. In kako hitro se enkrat ne sprašuje, je hudo problematična. Ne. Sicer pa tisti, a ne, ki vam je vse znal jasno povedati, a ne, kako je nekdo rejozen. Če človeka poslušam, pa rečem, zelo zanimivo, se mi zdi simpatično, kaj govoriš, zakaj, ker na to pomislim, da te Bog krat posluša. A res zakaj pa, je stalno kaj novga zve o sebi, ne? No, to hočem reči, da, da to so te pretenzije, ampak drugače, kaj na življenju uči navajbom ne nekega ruskega avtorja, ki pravi literata, v St. Petersburgu živi oseba, s katero sem prijateljeval, bil blizu, pa sem jo pozabil. Danes se sprehajam o volgi, Če na mi se mi ne prije, da bi mislil na njo. Zjutraj, ko vstanem, se umijem, spod več ne mislim na njo, ko začnem jes, nimam potrebe, da bi na njo mislil. Bodite čisto čistost njo pozabo. To nam je profesorca povedala v prvem razredu gimnazije v Mariboru in jaz sem bil tako reveš, kaj vam je hotel s tem povedati, Jaz sem bil tak preveč, ja, da sem rekel, <laughs> da je res pozabil, da je rekla, nič ne, razumete, ne Apropo dialoga, če lahko, ja. kaj prej si omenil dialog, ne? A zdaj, jaz moram reči, da kolega Edija Kovača boljš spoznam kot uh, kolega Roberta, ampak oba dva sta sigurno človeka dialoga in še zlasti lahko za kolega uh, je Kovača rečem, da je najbolj odprtnih slovenskih teologov in filozofov, tako da o tem ni nevenga dvoma. Tukaj ne gre za oseben problem. Be uh, reč od tega. Ne? Uh, pač jaz sem drugačnega mišljenja in se ne morava strinjati, kot se pa s kom drugim ne morem. Ne? Ampak gre za to, da si povemo, o čem se ne strinjamo, in da tega ne dajemo pod preprogo, ampak da tudi zaostrimo po možnosti to strinjanje in da se imamo vsem še radi, če povem zelo preprosto. A ne? In to je tista aktivna toleranca pri celi stvari. Ne? Zdaj pa, kar je pa problem Zdaj v teh, jaz se spomnim teh pogovorov pravzaprav že svoje ranne mladosti, ko je Frančiškan Pater Hieroni v Ljubljani imel Z, zelo lepe pogovore z pač, dijaki gimnazije, na katerih sem bil, klasične, ki nismo recimo hodili v verovku. To je bil kot nek večer, ne? in To se nekako vleče že skozi celo življenje ti pogovori. No, ampak zadnja leta je problem, se mi zdi v tem, mogoče tudi zaradi tega, ker nam leta se pač odštevajo in smo če dali bolj rigidni v nekaterih stvarih, žal je to tako. Ne? Ampak gledajte, Eh, ko govorite eh, teologi, recimo, ne, o takih temah, kot je znanost, vera, razum. Aj, sicer mi pa smo priučeni na teologi. Ja, teologa, no, filozofa, filozofa, teologa, v redu vsej, ampak skratka, kako glavnem pač. Eh, tukaj ne gre za, tudi osebna odprtost je, ne, če ne, ne bi bili tukaj, se ne bi pogovarjali. Problem je tukaj drugje, problem je precej global. Problem je ene, ene velikanske institucije, ki se ji reče Vatikan oziroma Rimska crkva, ki je dela velikansko dobrega v tem svetu, ampak je tudi problematična. In to, po moje skromni, skromni presoji, če dalje bolj zato, ker eh, vzdržuje, pač hoče vzdržati eh, neko stanje, recimo religije, eh, ki eh, nagovarja če dalje manj ljudi ki je pravzaprav nekak religija se je razvijala, se je razvijala tudi prej in se tudi še bo. Ampak zdaj je tukaj trend konzervativizma, ki si polaša prostor, ki je se izpraznil tudi s temi raznimi ideologijami, ki so bile seveda slabe, ne? ki so bile prej, recimo, marksizem in tako naprej. Ne? In zdaj tu je problem. Problem je te, te hierarhi, hier, hier, hierarhične piramidalne institucije, ki, še enkrat ogromno dobrega naredi, nemočim, sirotam in tako naprej. O tem ne dvomen. Ne? Ampak zdaj govorimo o, o, o teh stvarih na neki ravni vedenja, na neki ravni recimo resnice ali pa neresnice. Ne? Vi se morate zavedati, da govorite z ozadjem, z zaledjem ne? neke, take, neke take ogromne institucije, ne? Z recimo omenjen je bil tudi papež in tako naprej. Jaz govorim, ne bom rekel iz sebe, ampak za nekim, recimo, ali pa kdorkoli drug, mogoče ali pa nekteri drugi. Pač tudi ne v imenu znanosti, ne? ampak v imenu tistega mogoče mehkega plamenčka, tega upati si vedeti, tega razsvetljenskega ognjišča, ki je v meni. Nobena institucija ni za mano in tudi nikoli ni bila, tudi jaz sem se v svoj čas podobno koloniziral z, z, z pač drugo stranjo, če tako rečemo. Ne? In tukaj, recimo, se mi zdi, da je včasih mal, premal zavedanja tega. Ne? Eh, ampak dej, težko bo to povedati v besedo, če, če ni pripravljenosti to slišati. Ne? Eh, te aktivne tolerance na nekem forumu, eh, teh eh, čleranskih forumov, ki jih cerkov, oziroma, pač, eh, ne, en ta medškofijski odbor organizira tistem prvem, Sem jaz imel in referat in uh, sem govoril o aktivni toleranci. Aktivna toleranca je bistvena. Ni to, da jaz toleriram kar pač samo pasivno, to je že prav, da se ne bova stepla vas zaradi tega, to je super. Ne? Ampak aktivna toleranca je pa v tem, da jaz prisluhnem tebi in ti prisluhneš meni. Ne? In tukaj pa zmeri znova naletim sicer na načelno odprtost, ampak ko pa gre za res za stvari, ki so bistvene za nas, se pa ta zapre. In, no, mogoče je to moja osebna izkušnja, pa še drugma druh ima ampak Močeš, še je že je to da distincija moče. med terozumom in vero, konc Ne bi rekel, da je to distincija med terozumom in vero, ne. Prepad. Zdaj ste veliko vprašanje. Ja, da sem, <laughs> sem zgodov bolj malo govoril, da smo malo bolj trojani, pa da nekrat. Kratko vprašanje. A sodobna znamnost verijalna v končno teorijo? ja zdaj kaj verjame sodobna znanost sodobna znanost pravzaprav nič ne verjame ker sodobna znanost je pač eh, eh, neka, neko gibanje ki ki nima eh, bi reko neke neke subsocialne stvari. Tukaj bi to mal drugače poskusil eh, kaj je tista temeljna vera eh, eh, znanstvenika recimo eh, kaj kaj mora eh, jes misem eh, misem V bistvu, kaj je problem znanosti? Zdekle, recimo, kolega Kovač eh, vedno pač nastopi z ljubeznijo, s prijateljstvom, s temi eh, takimi lepimi eh, pojmi. In do tega znanost ne more. Ne? To ni dostopno znanosti, oziroma kako je dostopno. Ne? Se pravi, kognitivna znanost, te stvari proučuje, je to spet na nivoju eh, nekih eh, pač fizikalnih bi rekel, pojavil. Problem je spet v kartezijanski metodi ne, znanosti. Se pravi, postavitev Kogita, ne pri Descartu, iz če zarizkaja sodobna znanost, vodi v solipsizem, ontološki solipsizem. Se pravi, razum ne more dokazati Razum ne more dokazati obstojane česa drugega, kot je on sam. Se pravi, za razum je, je svet njegov konstrukt ne? in tisto, ker je vera vsakega znanstvenika, Z Descartom načelju, se pravi Descart kot tisto temelitelj, je vera v svet. Vera v to, da svet osta, obstaja neodvisno od, od nas. Ne? Ampak to, to je vera. Ne? To je tista temeljna vera znanosti. Ne? To ni razumski konstrukt, ampak je to predpostavka, na kateri znanost gradi. Ne? Se pravi, kaj je treba vzeti kot to neko osnovno vero. Tisto, kar nas iz, reši iz solipsizma, se pravi, obstaja nekaj, kar nisem jaz sam. Ne. To je, recimo, zdaj za teologijo je to nek bog, za nekoga drugega je nekaj drugega, gre za to, da je nekaj. Ne. In kaj je to? To je pa zdaj stvar diskusije. Lahko, ne. Problem je, kaj Ta pač pozicija teologije, ki ima, oziroma, neko vednost, ki jo znanost nima. Ne? Ampak ta vednost je, vsaj nisem, Vsaj lokalna. No? Če, smo, če gremo spet nazaj k lokalnosti. Ne? E, to je pač neki zgodovinski konstrukt, ki se lahko izraža na različnih koncih različno. Ne? In ni treba, da zdaj vsi gledajo skozi te stvari tako, kot mogoče vi gledate. Ne? Sploh ni potrebe za tem. Ne? Se pravi, kaj potrebno je razumeti, kako gleda tisto nekaj, tisti drugi. Ne? Zato gre. In ne, ne ga siliti, ne mu dajati očal krščanstva, ampak natikati si njegova očala. Zato, za dobre, to je stvar dialoga, to je uh, dialoškost. Ja. Je... Če smemo vprašati kolega, ne? jaz vedno sem slušal človeka poslušati, a ne? Zdaj, a ste, vi ste imeli občutek, na co, da vam je kdo nadeti očala krščanstva. Eh, ne, vi nadevate krša, očala krščanstva, eh, nadevate skozi eh, pač, eh, poudarjanje teh pojmov ljubezni in prejse, prijateljstva. Ja, zete, ples, ja, in to, to, s tem hočete eh, pač, poudarjati to prednost krščanstva pred znanostjo. Okej, okay, v redu, ampak ni to edini možen pogled, ni to alternativa, zdaj je krščanstvo znano. Gledajte, nisva se razumela, nisva se razumela, jaz vsem domislim, no. da hrščanstvo brez znanosti sploh preživelo, najbi, a ti moji kolegi, ja, ne, ki delajo v Afriki, ja, ne, iz nekega socialnega čuta, a ne, jaz sej se angažirajo znanstvenikov še, pa še saj agronome, ja, ne, da bi prišli do takšnih odpornih raslin in tako naprej, sploh, ne vem, No, vsak ima lahko svoje mnenje, vsi ima pač svojo življenjsko izkušnjo. A ne? Eh, jaz sem mislim tole in to je kolega Marko lepo povedal, vsak govori iz sebe. A ne? Jaz sem tu pač razlagal, tu smo vsi pričevalci za svojo misel ali pa za svojo izkušnjo. A ne? Jaz sem pač povedal, kako, ker smo rekli, da bomo o tem govorili, kako, kako se jaz osebno giblem. A ne? Jaz pa res nimam recimo nobene baterije, a ne? da bi sveto v dušo, srce ali tudi možgane naših mojega kolega, prijatelja Janka Buhaka, se pravi, to je pa za me ne mogoče, ampak on je sam velik, dosti je star, naj sam pove, ne, to želim reči. Ne. E, ma, ma pa mogoče, dragi prijatelj, so pa tudi vidim, stalno, mislim, mislili, da, da bomo govorili o, pač, o vprašanju vera razuma, ne. Ja, pa zdaj se mi zdi, ne samo, da je zdrknel to vprašanje znanost, religija, da nas da, da da sočiloški problemi nas načenjajo. Mm. To je čisto ena druga tema, eh, mogoče tudi povezana, ki bi pa zaslužila posebno večer. Vse srednjam, definitivno, ko sem že omenil, tretjim inženiram je nekaj čim zelo namedno. Ne se moramo sami omeniti, to želim omeniti. Če ste oceli, da mi je nekaj Tam zdaj si imel vprašanje? Ja, da se nekaj krati. Prosim. Danes, ko sem se poslušal, Smo govorili o znanosti, mislimo o znanosti, pa med tvema, človek je v sebi združuje znanost in vero na bilo pačno. se je tudi dokazalo prekost ljudbine, o znamo Egipt, pa tako pa Maje, kjer se tudi na narodni ravni združivali pa znanost. In jaz ne vidim, da bi videli iz to, bi tako te ne bi danes skušali povezati in institucionalno Kako? A to je tudi... <tud> <tud> <tud> <tud> ...institucionalno... <tud> in, mislim, pač, mislim, da je stvar pri, primer, kje uh, ja, je problem. Mislim, da je tudi en pač, nameno, ki smo danes smeli s tem večerom pokazati na ta prepad, o katerem je tudi gospod uh, še na za začeltu dovolil, se pravi pač meni, da gre na tem, med tema pojmo, za en prepad. Med religijo in znamo za etenost. Med religijo in znamo za etenost. Kako smo potegnili, skratka to in stajnice. Če ne. sem hotel, samo mogoče replika kolegov, ki je to videl pač kot jaz neko jaz nekaj, nislim, slabo. Jaz mislim, da to ni prepada. Aha. Ker mi v sebi, človeško, zbom primer, kot človek, izrežujemo to. Zbam danes je fizikalnem smislu, bioločnih smisla, hemisnih smisla, vse to tudi povezuje in se pravi, da že fiziki dan danes pravi da naj bi bila neka sila, kot, kot bi rekli tem obok, nekaj. Ker, če gledamo iz teorije, mi je poka, kar naj bi vse nastava, potem je nikdo moglo v začetku neke parametre določiti, da smo danes to ja, to, je, to, je, daži, prosite, to je eno od možnih razumevanj, ne? ne rečem, da ni, ampak to zdaj vi, kot pač neko etino razumevanje se ampak nekaj drugega. To, da je znanost in vera, da je človeško, ali pa znanost in religija, da je to človeško uspredljivo o tem, jaz ne dvomim. Gre za metodološko, za osnovno razliko v osnovni metodologiji. Kaj dela znanstvenik? Znanstvenik recimo dela eksperiment ali pa opazuje. in ugotovi eksperiment je lahko negativn ali pa pozitiven in gre potem naprej. Če je negativen pač reče, to ni res, kar sem predpostavil, moja hipoteza ne drži. Medtem, ko osnovna postopek metoda priverje pa drugačna, pa izhaja iz neke prvotne gotovosti, ki je zapisana, recimo, lahko jo razumete takoli drugač, Pač lahko bolj ali manj realistično, lahko bolj ali manj alegorično, ampak je zapisana pač v, v neki osnovnem pač v svetem pismu recimo, ne? in v dogmah, ki sledijo. Jaz sem na začetku rekel, ne, ker mogoče so nesporazumi, tu ne gre za licitacijo eno proti drugemu, ampak preprosto ne gre za to, da bi pa se zdaj, ker časi, ko si je znanost polaščala vero, so praktično mimo. Tega tako rekoč ni več jaz bolj vidim nevarnost, da si vera, začenja poraša znanost. Tudi s tem primerom prav poka. Jaz sem profesor filozofije narave in predavam ravno o tem, ne? nekaj tudi o tem ve, o kozmologiji. Recimo, dejstvo je, da je uh, Žorš Lemaitre v poznih dvajsetih letih, ki je bil tako, uh, uh, tako duhovnik kot fizik oboje, da je on recimo bil eden od teh uh, prvih, ki so to Idejo je izrazil. Po odkritju Hubblovega raztezanja vesolja je on rekel: Verjetno je nek prav Tom bil na začetku. To vse drži. Ne? Ampak, seveda, zdaj interpretacija eh, tega, da je pač to recimo v skladu recimo z, z nekim teističnim verovanjem in takšnim ali drugačim, je pa zelo velik preskok. Ampak, veste, eh, mislim, znanost ne trdi recimo o samem prav začetku nič. Ne? govori se o tistih prvih minutah, sekundah in naprej Sam prav začetek se pušča v skrivnosti, jaz imenujem to prač čudež. Ampak po drugi strani ne, pa eh, vera Brško, recimo, ali pa vsa institucija Brško, ki taz ga najde, ne, reče, aha, to je dokaz za to, kar piše v Svetem pismu. Ne. In mislim, to je problem tukaj, ne, zato ker to še zdeločni dokaz, ne, ker so druge možne variante razlage. Pač da ne naštevam zdaj kateri in kakšne. Ne? E, ampak zame je tista odprtost do skrivnosti bistvena. Ne? To pa je tista skupna točka, po mojem, tako znanosti kot, kot religije. Ne? In tudi v znanosti je odprtost do skrivnosti. Ne? In tukaj ta človeška vez gotovo je. Ne? Jaz sem govoril o metodologiji in zato sem se navezil tudi na Einsteina, pa je pol to nekaj šlo. Zato, ker, zakaj? Ne zato, ki bi bil Einstein tako jasno, da je v znanosti, ampak zato, ker je tako rekoč en paradigmatski primer za razmišljanje sodobno, ali pa recimo v 20. stoletja še zmeri sodobno, razmišljanje o odnosu med vero in znanostjo. ker on je pisal o tem, ne? dost je napisal o tem, dost je bilo napisano o tem. Ne? In on je tukaj postavil, ne bom več govoril naprej, ampak recimo en stavku v, v tem, samo en stavku da preberem. jaz sem si pa stvari tudi izpisal in tako, on v, na tem pač nesrečnem recimo, ali pa nekam, nekam takem pač deloma, v tej konferenci, ne, kjer so ga pol zelo obsojali, pač, od ljudov do katolikov in tako naprej, cilj antisemitske pač, sresti so se proti njemu v Ameriki, ki bi v tam leto 40 zbudile, da pač, je in Boga in on, je rekel tole, ne, konflikt med religijo in znanostjo nastane, ko religiozna skupnost ustraja pri apsolutni resničnosti vseh tebitov, ki so zapisane v Bibliji. To pomeni vmešavanje etosfero znanosti, ki se je dogajalo, potem našteva Galileja, Darvina in tako naprej. Ampak dodaja pa tudi to. Po drugi strani pa znanstveniki pogosto poskušajo izražati dokonče sodbe v zvezi z prednostmi in smoti. Se iz teh obeh strani videti problem. In njegov zaključek je ti konflikti, se pravi, ko skuša religija se nekako polaša od znanosti in obratno ne, vodijo v fatalne napake, kot je Einstein, kot je zapisal. Ne. Fatalne napake, ki, ki, niso, ki sploh niso potrebne. Ne. In ki so kontraproduktivne kot za eno, kot za drugo stran. Ampak tega se znanost nekak zaveda večina znanosti. Bojim pa se ne samo fundamentalisti, ampak tudi sicer, recimo mogoče je to, ta zavest v katolištu večja kot v protestantizmu, ne vem. Mogoče je večja v katolištvu ali pa v hrščanstvu kot v islamu in tako. Ampak, gre za osnovno to strukturo, verjetja v neko večno, recimo dogmatsko resnico, pa ne mislim tle na najviše zapoved in ljubezen, to je res večna zapoved, ne, ali pa, pa zapoved živega duha ampak za, za pač neko strukturo razmišljanja, ki se seveda zgodovinsko spreminja in ki, mislim, ki je bila funkcija, recimo, ali pa recimo vloga v obdobju, tudi v obdobju razsvetljenstva pa v obdobju zadnjih recimo 400 let, religije v tem institucionalnem smislu, je bila takore kot skozi bremzanje, skozi zabiranje znanosti. Zmeri, ko se je videl, da ne more več zavirati, se je to pustim naprej. Ne? Recimo, kaj ste, ampak še zmeri niso rešene stvari. Lete, recimo evolucionizem. Ne? E, en redkih, pogumnih e, katoliških e, teologov, ki se je soočil s tem, je bil Pierre Teilhard de Chardin, filozof, teolog. On je vzel evolucionizem za res in je skušal iz tega narediti neko teologijo. Pa jih lahko naštejemo, danih teologov na prste jih ni, ki bi to vzeli za res. Ampak si mislijo v redu, to za enkrat ni, ne vem, ampak ni preveč fajn, ne, da, da je šok nastal iz opice. Ne, sej, ampak pustimo to, ne, tako kot je kolega govoril, to sodi v res ekstenzo, ne v res cogitan. Se pravi, gre za tist kartezijanski princip, ne, znanost pač naj govori o, o, o enem, ne, teologija bo drugo ne, ali, pa, ali pa religija. Ne in to sem jaz hoto malo problematizirati se upravičujem, če je to recimo izpadlo proti religiji ni in tudi misem se ne skriva kot ker prej kolega Kramer sicerumenil da se nekateri jaz preprosto nisem ateist ne, da bi se skrival v neke formulacije ampak nisem ne? dobro pojemaj Ime, se... Za vas problema ni, ampak, ampak je problem, za marsikoga pa je. Med drugim problem za Albert Einštana, če lahko se sklicuje kot pač. za autoriteto. Zdaj, če počasiti začeli ker da vse a spod pričakovali v se še bi eno. so kaj se je pomembno samo to še še kaj kaj zakuče, podar, ne da tip znanstvenih resnic je drugačen od resnic, ki jih recimo eh, nosijo v sebi svetovne kulture in pa religije. Prej smo imeli eh, Lema, ki je, kako ste rekli, da je na začetju žil nekak, eh, a to, to je ne, ena znanstvena tvrditev, po poskusene znanstvene eh, hipoteze, ne? nekaj druge. Ne? Potem se pa zdaj omenjal, eh, ljubezen je za To pa ni znanstvena seveda, seveda, resnica seveda se bole, in, in to je, ne, nisem, koliko, je. kot e, samo e, ilustracijo, ali pa ne kradi. Ne? Tega ne uči neznanost, ne neznanost, ne ampak tega to je ena določena resnica, ki je kulturna resnica, ali pa recimo v nekaj religiji nastala in imajo religije in kulture tudi določene znanosti, določene kriterije, po katerih verificirajo svoje resnice, tudi religije. E, samo ti kriterij pač niso znanstveni empirični, e, to se potrduje iz generacije v generacijo in e, tako potem te, e, resnice, ki so verske ali, ali kulturne, nastajajo. Ne? To se mi je zdaj pomembno potrbiti a kot se vedno se resnice potem so časovno in prostorsko relativne, ne? In bi rekel, to je življenjske bi rekel, Ni resnice da je živlenska resnica lokalna. Ne ubijaj. Zakaj bi to moralo biti lokalna, a so ves, ampak je to resnica, to zato. Recimo, kot nekrad, zakaj to resnica živlenske modostojanstvo sodi ne ubije, recimo, to je poved, kaj je človekovo dostojanstvo pa mislim ta... da to je resnično, To je to je to je Kant lepo izpelal, pač s svojim kategoričnim imperativom, to, to ni zdaj neka, rekel, to se da z razumom le po tega pred če bi vsi ubijali, ne bi več na koncu neb nebega ubit ker bi bližji parti. Torej to je joajska resnica. Eh, ja, ja, ampak to ni samo to je, je znanstveno. Ker če bi za za sobelno poleg nebega. To je to je logično, to je logično, razumsko, očitno in jasno, Po postopkih logike je to jasno, ne? Skode to ni stvar teologije, mislim, to je stvar razuma, To ni stvar vere, to bi še morda kdo kaj želel komentirati, vprašati? Da ha Jaz bi sem vam zohoril od manj boljših za vaše No in Tukaj eh, mi prihaja na misel moj očitelj eh, Hroj, ki sem pač psihonalitek, njegov očenec. Eh, kako so pravzaprav vsi kritike religije in viste eden iz betnih veliko prespevare, ki v prečiščanju religioznih pojmov in religioznih predstav, Čeprav so bili sprva dolgo zavračani, kot je bil project zavračan strani vseh institucij, ampak je tudi on veliko prispeval k jo religiozne predstav. Ampak seveda, eh, fajn bi bilo, če bi eh, vedno spoštovali to razmajitev, da je znanstvena resnica na nekam drugem nivoju, kot je religiozna resnica in da preseprav doktor znan, znanstvenik od znanstva ne govori ne more ogrožiti nobene religijne resnice in, in doktor je teolog ali pa eh, redosen šel kot redosen šel da bi jaz eh, razširal, ne? ne samo eh, katoličan kristijan, in na vse zadnje se tudi zenovske nič iskaže kot religijna kategorija, ne? No, in doktor je na svojem področju, ne more nobena znanstvena resnica postaviti kot vprašanje, ker je pač na ni drugem nivoju. No, in tukaj bi jaz tudi svojega očitelja kritiziral, tam, kjer je on recimo zapisal, da religija ni nič drugega kot prisilna nevroza. Tukaj on presto svoj svojo domino znanstvenika. In je hotel izraziti eno absolutno resnico o religiji. In tu, pa je, sveda, zdrsnjeno. ne? tako da se resnica. To je hipoteza. Projekt je mislil, da je našel neke psihološke podobnosti med neurotikom in vernikom. Ne? In uh, zna, na znanost je zdaj, da, da, da to razliši. Mislim, da to je ena prednosti znanosti, da lahko znanost več o religiji pove, od znanosti. nekaj ne, smiselnega. Pravno se danes znanost zelo produktivno ukvarja z, z religijo ne? in najdeva, na odkriva psihološke mehanizme, ne? Uh, ki znajo pojasniti, kaj ljudje vidijo, rekoč, urejenost v svetu, če ravno je ni. Ali pa zakaj tam, ki je na ključe video red ne, in tako dalje, a, kar je mogoče ena od psiholoških značenosti vernikov, ne, mogoče od razlogov, zakaj nekateri ljudje ger verujejo. Ne. razumem, zakaj, zakaj se nečemo, kar je samo hipoteza in kar znanost. Če, če, če prava znanost ima, samo status hipoteze, je verjetna velika večina uh, znanstvenikov, ki se sprožno, ne sprinja. Ne. A, Zakaj se temu potem pritakne naenkrat enkrat eh, eh, slepšalna znaka, da je <tose> Freud pa nekrat absolutno resničnega, kot vreč ne. je, da nekaj odkriju, da se znamo. No. Hvala, pa gospoda vprašal, viste psiholog, ja. zakaj so verske resnice tako pomembne, da smo se še dan zdanes pripravili tukaj za njih? No, če se kolijamo, za, za njih takrat nismo in, ne. Recimo in, jih ne imamo tako, za izgovor za to. Potem je to najhujša izrojenost religije. Ja, ampak recimo, ne? ne tako dolgo nazaj ne tako dalec tram, da se, ja. se dve kreščanske vseh ti uh, vezelo sicer za ozemlje in nacijo, ampak religija je imela svojo vlogo za močno. Če je religija razpikovala, potem je izdala svoje poslanstvo? No, Vem, da ljudje verniki so se v imenu nekih svojih verskih idealov po eni strani klali kar še razume, ampak se pustili klati. To pa manj razume. A to mislite na Bosno? To mislim na Bosno, mislim na Srbijo, mislim na, če hočete tudi Afganistan, pa Irak. No, glede, glede, to je danes, to ni, to ni daljna zgodovina. No, gledajte, mislim, da je da to izhodišče, kolega je rekel, aktivna toleranca, ne, moramo spoštovati, ne, kako doreče, ne. Zaj, ne vem, če ste bil v Bosni, bil takrat, ne. Na Hrvaškem, je bilo dovolj. Ja, jaz sem bil v Bosni, ne, Veste, o tem sem študije pisal, ne, Zelo zanimivo je, a ne, da problem Bosne. Tam, imam, jaz imam pa čist drugo hipotezo. Ne, je bilo premalo religije. Kajti, če bi bila resnična tradicionalna religija, naprimer pravoslavja, kjer je gostoljubje, kjer je velikodušnost. A ne, če bi bila frančiškanska tradicija, katoliška hrvaška, sti, če, bi, če ne bi vozni muđahime, če mi bi imeli to bosanski islam, oni sami tako kot, kot stoletja, bi se sporazumeli ampak to je lahko zopet ne organizira z boginjami ampak mete eh, religija ni bila vzrok tega ja no glejte ja je bila ja. bolj ja. no, kot pa izgoba novite je tudi kot mobilizacijska moč ja. Ja. No, glede, ja tukaj smo zdaj pred znanim fenomenom ne? da določena ideologija, ali to nacionalizem, ali kaj drugega, ho, da bi uspela, se mora nadeti eh, obleko zakraljnosti. In seveda, tukaj je religija lahko plen, plen. Ampak nisem hotel v tem, pocem, nisem, tukaj njena nemoč, a ne, ja, nisem se hotel tega posebe, ampak na, na kolega omeniti, Pogledajte, problem, a ne, ki, ga, ki ga vsi mi čutimo je, eh, kako govoriti o drugem človeku. Veste, jaz, me, meni se je že zgodilo, a ne, če je nekdo kritiziral ateistično pozicijo in tako naprej, to sem se šel kolegu ali prijatelja ateisto opravičiti. A ne? Mene to zabolji, neko, kdo si ti, a ne? ki nimaš tega izkustva, da bi to kritiziral. Ampak obratno je tudi res. Ne? Veste, edina stvar, ki me moti, jaz vas zelo spoštujem, ne? edina stvar me moti, da s tako soverenostjo veste, kaj je religiozno kaj je religiozno mišljenje. Ne? To me pa malo spominja na fundamentalista. prostite, če govorimo odkrito. Ne? In tukaj se mi zdi, Moramo nekako tehtati ne, neke besede in druge. Lepo ste vi, tudi kolego, povedali, ne, zakaj pa ne bi razumeli Freuda, njegovo hipotezo o religioznosti kot hipotezo. Moramo priznati, ja, da mnogi ja. psihoanalitiki je niso razumeli kot hipotezo. Ampak to je problem drugih psihoanalitikov, Tako, ja. No, ampak, ko govorimo o psihoanalizi, tudi recimo, recimo Erzar, ko piše, on misli, da je. Da je Freud. To je, to je pač debata med vami, ki te stvari poznate. A ne? Nekateri pravijo, da pač Freud mislo več kot hipotezo. Ampak pomembno je to, a ne? da rečemo, da nobena stvar ne izčrpa, kot je rekel kolega Marko, skivnosti pred ali pa misterijem, pred katerem smo mi vsi. Samo, vidite, zopet je pa tole pozicija neke hegumen, neke moči. Da bi rekli, znanost, a ne? lahko religija govori, religija pa v znanosti ne more. Ja, ni tako enostavno. Če ni govorila religija, nagovarjala znanosti, preko etičnosti je to problematično. A ne? Preko svoje etične. Vidimo ekološke probleme. Škoda, ne? da ni govorila. Se pravi, zato pač tu imamo dve pozicije. Jaz mene zelo moči izraz prepad, a, ne? a sem potem jaz skizofrena osebnost, ki živim prepadu, a ne? Rekol, sta dva nivoja, ne? ampak ta dva nivoja sta v dialogskem razmerju, mogoče je polemična. ne? zakaj ne, a ne, ampak ta dialog a, obstaja, a ne? se mi zdi in je v in obeh smeret. In kako hitro je samo enoznačen dialog, je že eh, neko obladovanje položaja in je škoda, človek je pač celota. Ne? In se mi zdi, če bi, če bi iz tega, jaz samo to predlagam, jaz si to želim, noben ga ne pripričujem, ampak želo izrazim, če bi se nekako odločili za aktivno ne, toleranco, da bi pa le spoštovali drugega, pa mu najprej prisluhnili, da ne bi upali v imenu drugega govoriti, jaz mislim, da je ta... Večer, strašno bogatstvo za naš kulturni prostor, ne samo za Maribom.